När jag fann dig, jag såg rå, untamed kraft. Och beyond that, något truly speciellt. Hej och välkomna, alla modvärder. Det har varit ett tag sedan. Eller inte, visst visst släppte vi ett avsnitt här för ganska kort tid sedan. Men det har varit en ganska lång tid sedan vi spelade in ett avsnitt i alla fall. Jag och Henrik som ni inte hör än, men han kommer dyka upp här kort. Där har vi honom. Han... Ja. Jag visste han skulle hoppa in där i alla fall. Ja, jo, som ni kan se om ni har klickat in på den här eller vad ni nu har gjort eller tryckt play på er app. Så är det här vår The Last jedi Recension eh, som vanligt Här i slutet av året har ju Disney åter till tradition Att kommer en Star Wars film Och nu är mm. 8 The Last Jedi då, eh, regisserad av Brian Johnson Nog mest känd från Looper eh, Den där tid nu vet, den där tidsresafilmen eh, Med Bruce Willis Och Joseph Gordon-Levitt eh, en märklig eh, Bruce Willis, Willis makeup make up protes CGI, jag vet jag är inte säker. Den ja. ja. Även mm. Brick, den ska folk tycka om har jag hört. Jag, så, jag har inte sett den. Men... Jag har heller... däremot sett The Brothers Bloom och den var lite sådär. Vänta nu, vilken film är det? <laughs> ja, det är någon sån där eh, om eh, hustlers typ antar jag. Mm. Alltså lurendrejare som gör lurendrejiga saker, tror jag. Jag kommer inte ihåg dem, så nog den så noga den Ja, precis. Jag, jag, jag vet, den, den var inte så minnesvärd. Mm. Ryan Johnson har gjort Breaking Bad-avsnitt också, så, eller mm. regisserat också. Och Simendias, och sen ett annat yeah. avsnitt som Fly. Nej, Fly var det Ryan Johnson? Japp. Yeah. Mm. Eh, nu är ju i och för sig Våra tv-regissör inte riktigt samma sak Som att vara filmregissör I och med att de, de är mer legosoldater Går in, står för det visuella mm. Kreativa så, så du menar att det är inte så Disney jobbar nu med när ja, de ska... och och för det, det har du ju du i för sig en Poäng i. Ooh. Fast Ryan Johnson har ju dock skrivit Den här också Ska ju mm -hmm. hängas till eh, Ja Ja jag tror du kommer inte ihåg om det faktiskt står Någon annan krediterad där Under i alla fall mm. under... På IMDB mm. står det bara Ryan Johnson och George Lucas ah, ja. på, Based on characters Det var inte en grej om George Lucas mm. Det är liksom spökskrivits det, det hade varit något. Det finns säkert en del som skulle kunna påstå det Men <laughs> Nej. Star Nej och sen fick vi nyheterna här För någon månad sen eller två Och just också att Ryan Johnson eh, Har också Det här är ju inte den enda Star Wars filmen Han kommer att vara involverad i Nej efter att Corinne sparkade sparkades 9 så riktigt det som att Ryan Johnson skulle få det jobbet och det. det slutar istället med den största fanboy-filmskaparen J.J. Abrams Ja. Nej, nu är jag väldigt elak där men J.J. Ja, Abrams ähm, har gjort bra filmer och det är det bara att han ibland lite <laughs> känns som att han ibland har en liten förälskare för att. Emulera andra filmskapare Ja, verkligen det där och, det, och det är det problemen. han är bra på Ska jag ju säga äh, den är, den är Även är. om som sagt Ibland kan jag sakna hans egna intryck för det För att Super 8 Innehåller mycket element från andra filmskapare Men också mm. några av hans, hans Trademarks och idéer Som är, som är intressanta mm -hmm. Mm -hmm. Så äh, Jag gillar Super 8 Kan jag säga så Ja. Den, den, den var väl Helt okej okay. mm. Alltså jag menar inte <laughs> okay. <laughs> Menar förklart inte 10 av 10 filmen <laughs> Nej, och det är inte The Star, the star, the star Wars Last The <laughs> Star Wars The Last Jedi Heller mm. Nej, som vi ska prata om då uh, Vi kan ju börja Henrik, vad är alltså, Ja, jag vet inte riktigt Startpunkten här, så den, den här tar ju vid Ja, mer eller mindre Direkt från Eller den tar vi direkt från The Force Awakens och episode 7 mm -hmm. Mm -hmm. Vi följer ju liksom Vad som hände där med mm. Den stora, ja Cliffhanger med vad Luke skulle svara Med Och, och egentligen vad som har hänt Efter där mm, Precis så, Hur det fortsätter gå det då jag är ju frågan här, om, och som man kanske hade farhågorna där, med tanke på kritiken om att Force Awakens var i, ekade för mycket av uh, A New Hope. Mm. Så var ju det om att om den här skulle eka för mycket av Empire Strikes Back. Ja, precis. Ja, och jag kan väl säga så här, att den grejen är att den gör ju det, men den gör det, mm. jag tycker att den gör ett mycket bättre jobb. Som, som du också skrev en vad den ekar också en hel del av Return of the Jedi kan man ju säga det gör den verkligen, jag tyckte det var mest av det mest mm. eko från den egentligen än mm. vad det var någon annan men den ekar lite New Hope också tycker jag så den har tagit lite från alla mm. sådär, där bit, eh och det, det, det är ju tonen de satt för de här nya Star Wars-filmerna nu. Det kommer ju troligtvis inte ändras på, i alla fall inte i den här trilogin. Mm. <hör> uh. Men, uh, uh, ja, och uh, rebellernas slåss mot... Uh, First the order, Resistance, då. även om ah, de the, re ja. the Resistance är de nu, men de. Mm. <laughs> ah, Okej. <okay. laughs> ja. De nya rebellerna. Ja, den där snubben från Girls, han, han kämpar med, med sina. Jag vet inte, i, ja, vi kan väl vara det. Ilskeproblem. <laughs> ja, alltså man, man kan börja så här att. Um... Jag var väl inte en jättestort fan Utav äh, Helt, jag hade inget jätteproblem Med det heller, men jag var ingen jättestort fan Utav Kylo Ren mm -hmm. Den första då Adam Driver som spelar honom mm -hmm. äh, mm -hmm. Utav det det, och det berodde väl mer på att jag inte riktigt äh, Det fanns en del grejer som jag inte Som man inte riktigt liksom fick veta Om karaktären och, det, och det tycker jag den här filmen direkt äh, Gör ett betydligt bättre jobb I alla fall och introducerar oh ja. oss med ja. den här karaktären Han får mycket mer att jobba med den Driver, för den Driver är en Väldigt kompetent mm. skådespelare Jo oh ja, oh ja, definitivt Går in lite i sådana här roller Han är bra på att spela Liksom Offsas karaktär, men någon väldigt udda Del av sig, så att säga Ja, jo, det, det gör han Definitivt mm. Men det är det... Mm, mm. Jo, nej, han är, han är definitivt bland det bästa med de här nya den här nya trilogin. Han bra en bra skurk, en annorlunda skurk. En lite, en lite liksom hur man tänker säga att om, om, om de hade lagt lite mer omsorg på hur de ville porträttera Anakin Skywalker i pre prequel-trilogin tri så hade jag, kan jag tänka mig att det, det här sättet... Mm. Hade varit bättre Än hur de gjorde Där ja, som sagt För... det, ja. Ja, alltså det, det det som jag direkt kan säga Om den här filmen och det Det är att eh, Jag tycker den här tar i alla fall avstamp på det Och försöker det hittills Av de här eh, Av de tre starsfilmerna eh, Så att säga nya Sedan Disney då tog över Uh, Disney eller det är fortfarande Lucasfilm som gör dem och det men det, tills det blir mm. Disney stört. Tycker jag att det här är en film som uh, helt enkelt har uh, tycker jag tar mest risker och försöker med, med någonting nytt på många, uh, på många fronter även om plotten i, i sig själv är väldigt välbekant och det. Mm. Så tycker jag de gör väldigt mycket sånt där som uh, som i alla fall för mig uh, inte jag här jag hade inte riktigt räknat med och det nej, jag vet inte om det är någonting som du helt delar där men alltså, jag, jag tyckte i alla fall det på, många, på sina ställen kändes väldigt fräsch Då jo det, jo, det jo, tycker jag mm. alltså rent, rent äh, tematiskt rent äh, och, och så sätt tycker jag den kändes äh, uppfriskande och så mm. äh, vad jag tyckte var att intrigen själva intrigen äh, i Sin mest eh, grundläggande form. Ja, vad som händer i filmen. Det är sånt man <laughs> det är inte så, det är inte så mycket. <laughs> <Ja>. <laughs> egentligen ja, men, man väl ser på det. <laughs> ja, men det är det, det. Det Det som händer är sånt man ganska lätt kan förutspå mm. att det kommer hända. Och den avviker inte från det. Och det, det är väl kanske. Egentligen det enda jag saknade i den här filmen att mm. den kanske skulle den hade kunnat avvika lite mer våga lite mer, kanske överraska mig lite mer mm. och så där. För det är, det är lite av en stapel i Star wars filmer att komma med lite tunga twists och sådär. Mm. Men den gjorde inte det Och det, det, det är jag okej okay med Det är bara något jag hade önskat mig I slutändan så är det här precis liksom En film som är med, Egentligen det, det, vad jag förväntar mig Av en Star Wars film Från den här eran av Star Wars filmer Det är och, precis vad jag skulle också säga ja. alltså, Grejen är att jag har väl inte Det är väl det, är väl det som har kommit Under full med nu alltså just, just som hur Star Wars ser ut nu Och det Mm. Så så blir det vissa förväntningar av det Och om man förväntar sig Som en del vill gärna Men det Det ska man göra, man ska ju sätta upp Empire Strikes Back mm. Eller A New Hope, alltså originaltrilogin Som en slags mm. Ja, det är alltså, Riktmätarna mm. Och det jag har väl insatt att det är, det är mycket möjligt att de kommer in, kanske inte kommer att nå dit. Kanske. Nej. Eventuellt någon film som verkligen lyckas träffa precis rätt. Mm -hmm, det kan någon spin-off-film eller kanske Ryan, Ryan Johnsons nya trilogi. Som ja, ska precis. Göra. ja, precis. Så, men det är väl det som jag också kommit fram att det, det är ungefär det här man får. Inte på något sätt att jag satt ner förväntningarna. Kanske lite, men. Mm. Det är lite det de får Och eh, Även om det kanske saknar de här jättestora Ja de här stora så att säga Twist och avslöjanden och, eh, Saknar sådana här filmer och det Så tyckte jag ändå så att en Lyckare som få saker att kännas eh, Tycka sådär Alltså även om så att säga man, När man vet liksom vart plotten är på väg Och det så tyckte jag ändå så att den gjorde ett bra jobb med där jag inte var liksom 100% säker på vad utgången av det skulle vara. Även om själva incidenterna i sig själv var väldigt förutsägbart så var det kanske utslaget lite mer som. Jaha, det hade jag inte väntat mig. Nej, nej, precis. Det är det jag, mm. det är det jag tänker med. Lite. Så, det var därför. Och, och i vissa Men... fall blir det lite av ett antikrimax tyvärr. Uh, Känner jag att jag tänker på det är En eller två grejer som är Ett ganska stort antiklimax Där man hade förväntat sig någonting mer ja. så, uh, That's it Jo, lite så Och det, det är då? ingenting som stör mig Det stora och, och det, det, var bara, det, det är bara egentligen ett eget fel Man går och mm. försöker att hypa upp det här Som att det ska bli någonting jättestort och Omvälvande Ja jag tycker att filmen gör, gör det väldigt bra på många ställen i filmen Där jag faktiskt känner mig Det blir blir liksom medryckt Det känns som en Star Wars film mm. Det känns som en Star Wars film Som också provar på på några nya områden och Det det finns ju som sagt Mycket konservativa fans det här, mm. det här är en film som kommer att dela fansen mm. Vi har de väldigt konservativa fansen Som inte tycker att den här filmen Andas för mycket Och det är det som ibland stör mig på Hur man, man kan gnälla på Force Awakens För att den är för trygg mm. i det. För det, här, det är ganska mycket de fansen Som gnäller på att den filmen är väldigt trygg Och det ja, känns det som det är, är samma är det. fans Som sen gnäller på att den här filmen Tog lite chanser På sina ställen <laughs> ja. Hon försökte, försökte något nytt Försökte expandera på en del saker I, också ja. i Star och sätt Uh, ja, vilket, vilket, jag, vilket jag vill applåder för jag tycker inte all, allting fungerar så bra. Men jag tycker jag vill applådera för att den för försöker expandera mig ut och sätt. Ja, verkligen. Ytliga, ytliga, det, så, ja, en... det, det behövs ju. Det är mm. liksom. För att Star Wars Universum är så stort som det är så är den fortfarande, känner jag, väldigt klaustrofobisk mm, i eller filmerna eller... för att de inte, inte riktigt vågar och egentligen har jag känt att de här tre filmerna har varit väldigt klaustrofobiska i att de vågar inte introducera så mycket nytt. Nej, nej, precis. Nej, Force Awaken var ju väldigt eh, spela säkra kort bara och det var mm. ju poängen hela tiden, tror mm. jag. Men och One, den här, var också väldigt, eh, väldigt trygg på sådana ställen. De försökte ja. lite nya grejer. De prådde lite sådana där eh, grejer. Men ändå så väldigt trygg Den här känns på allvar som person som, som Disney faktiskt eh, ja, antal litade väldigt mycket på Ryan Jonsson. Ja. Gillade hans pitch och sa Men det, det här låter bra. Kör på det. Ja. Och det, det, det, det gav bra utslag. Eller det gav en bra payoff tycker jag. Jag har mm. inga problem med vad den här filmen tar sig för med Star Wars universumet och med historieberättningen den expanderar precis som precis på det sätt som jag tyckte att det behövdes göra mm. och det, det, den spelar fortfarande säkra kort gör den definitivt mm. men, men den, den är ändå den är en igenkänlig Star Wars film utan tvekan och det, mm. och det jag menar jag, jag har sett många arga recensioner och, och de är bara från fans. Mm. Allt medan jag har sett. Men det nästan bara positiva recensioner mm. från kritiker. Mm. Så, och jag står på kritikernas sida här. För det, det, det, det är bara skönt att säga att kritiker alltid, alltså eller oftast mm. det, det ligger steget före ändå. Ja men alltså uh, de. Visst, du vet, många säger, ja, men kritiker de är, så de är så himla. De är eh, mm. liksom pest och, eh, och gör det. De såg det där filmen som, som är så bra och sen hylla filmen som är så dålig. Mm. Jag tycker att kritiker är oftast bra på att, liksom, att särskilja och inte bli för. För att jag kan ju garantera att många av de här kritikerna är väldigt stora fans av Star Wars. Oh, yeah. eh, och det är många av dem som försöker liksom att dölja och försöka vara lite sätta mer kritiska öga till. Mm. Eh, till filmen och det är grejerna, många av de här som jag har sett också med i är Det är också sådana här fans som gillar att Prequel basha mm. Star Wars oh, som verkligen. har blivit Sånt innan normerat beteende Att jag blir bara, jag rullar ögonen varje gång jag mm. Som det är någon som ska bör börja prata om prequel Som att ja, det var bara skit Allting, allting om de har, glömt, ja. de har glömt att de satt där och tyckte den var jättebra det Sen fick de lite distans till det ja, Och visst. började, började tycka att det var dåligt Helt plötsligt ja. Det där, och det här är, går, in, går in på spoiler-territoriet mer i detalj sen. Men mm. det, det, det var en sak jag gillade med den här filmen, hur den tar upp teman från prequel-trilogin som jag tycker mig har identifierat när jag sett eh, den ur ett nyare perspektiv mm. och, och tar upp det här. Och det, det, det är inte säkert att så många av de här arga Star Wars-fansen tänkt på det, men jag, jag skulle ändå, det skulle vara kul att spekulera i det. Poängen är i alla fall att den här tar upp det är, Teman från hela Star Wars-mytoset Och den bygger vidare på dem Den gör mm. det inte så mycket den, den gör det tillräckligt, för det är fortfarande J.J. Liksom Abrams som satt tonen här mm. Och, och, och, det, och det de det måste följa lite, den tonen Ja, det märks ju lite där att det, att, Alltså som jag tycker Det är ganska tydligt att, att Ryan Johnson hade Känns som att han hade en idé om det här Och så, så kom J.J. Mm. Abrams Och han bara, oh shit, nu måste jag ta hand om det här och det, hur, hur, ska, yeah. hur ska jag Dela med det här, och en del saknar jag förstår jag liksom varför han gör det för han känner att det här, det här var inte så yeah, så jätteintressant ändå. Och nu är det då Gabrielsson som ska knyta ihop den här trilogin igen. Så, Precis, så det sägs är jag med för jag hade mm. baserat på den här så hade jag nog gärna sett Ryan Johnson göra det istället. Mm, nej men det var ju snack så Ryan Johnson men grejen var väl att han han hade väl mer ögonen på den här nya trilogin han ska göra. Precis. Därför som han inte vill göra, alltså episoden 9. Mm. Jo, och det kan ju bli intressant, det kan ju bli mycket mer in intressant faktiskt just, just eftersom det är det också bara ett just eftersom den här nya teologen uppenbarligen ska vara någonting helt nytt, så har han mm. sagt, ingenting etablerat, inga etablerade karaktärer, ehm, någonting helt nytt, han pitchade typ en bara koncept utan mm. några karaktärer eller någon jättedirekt plotline och det, det verkar vara mm. som att han har fortfarande mycket att lista ut kring yeah. det här och det och det, det alltså jag applåderar jag för att allt, mm, även om som sagt jag önskar att se en HP1 film och det så vill jag ingenting mer än att se en Star Wars film som gör någonting helt nytt. Exakt. Nya karaktärer, ny era eller vad det nu mm. skulle vara. Någonting som känns, känns långt bort ifrån eh, mm. Filmerna och det, för det är ett sånt fast stort universum Ja, ja, verkligen Den har byggts upp så mycket Via Expanded Universe och nu också Med nya kanon Som har etablerats för det Så att, det applåderar jag Bara Ja Ja, verkligen Jag vet inte vad ska gå in på Kanske skådespelarprestationer Här och det Mm, kan ta dem vi, vi nämnde ju Adam Driver lite där smått ja, ja precis Jag tycker han, de gör en väldigt bra äh, Sak med hans igen, vi, vi försöker hålla Spoilerna minimala här tills vi går över Till vår delar spoilersektion Men alltså jag tycker de gör bra med hans äh, Den konflikt som de, som de Pratar mm. om i första filmen Alltså Force Awakens äh, har, har ju Ryan Johnson byggt vidare på Jag tycker gör också ett mycket bättre jobb Av att illustrera den konflikten Ja verkligen, jag tycker han har gjort, jag gör ett bättre jobb på många sätt i alla fall än bara någon av de annan, andra tidigare filmerna i Star Wars har gjort. Ja det är precis som du säger, hade han gjort den här konflikten, hade, hade liksom, den här konflikten som de gör i den här filmen, hade varit med Anakin i prequel, tror jag mm. den hade gjorts lika bra så hade ju, tror jag prequelna hade höjts enormt. Definitivt, ja just för just för jag tycker att uh, det, här, det här var den liksom största så att säga improvement från Force Awakens när det kommer till karaktärer och just med mm -hmm. Kylo Ren Kylo Ren blev omöjlig. tycker tyckte jag en mycket mer intressantare karaktär. Ja verkligen verkligen. Han blev verkligen bara shit. Alltså han, mm -hmm. Jäklar han jäkla rikna. jag, blev, alltså jag mm. skulle gärna vilja prata med Det är men alltså det är just det. Mm. Um, <laughs> saker jo. som händer och egentligen. <laughs> motivationen bakom det ingenting känns heller bara att som någonting jätteplötsligt. Nej. Så det är nej. i alla fall Nej, nej. Sen har oh, vi ju ja. det är väldigt många en karaktärer som tar lite av en så att säga sitter i baksätet i den här filmen jämfört med den första Ja Finn fick ju religeras till sin egen till en liten <laughs> smått oviktig ja, sidequest precis mm. det, är, det, det, det är lite okej okay, det, det, det här är viktigt mm. men, men inte lika viktigt bara mm. Och visst, det förstår jag, de vill fokusera mer på andra karaktärer Bland annat som Rey, Luke mm. Rey, Luke och Kylo Är ju det här, det här så att säga, triangel Som de vi har valt att fokusera på Som jag tycker också är en väldigt bra, välkonstruerad triangeldrama. Ja, och verkligen oh, ja. Just, just de här tre karaktärerna, deras relation till varandra Mm. Ray tycker jag också alltså jag, Det var många som klagade på att hon var en Mary Sue I första <laughs> ja. filmen Vilket jag inte riktigt Jag köpte inte riktigt än nej, oh, nej, Jag, det var jag, jag bara... måste säga att jag tyckte hon I Force Awakens så tyckte jag att det var, här var ett fynd Av hittan skådespelarska Men nästan ingen I tidigare erfarenhet Klocka mm. in henne i en jättefranchise som Star Wars mm. jag tycker ändå att hon gjorde bra jobb Och hon gjorde ett ännu bättre jobb i den här O oh ja, oh ja, verkligen. Oh, det... jag, såg, jag såg hon honom också nyligen i mordet på rentexpressen. Ah, ja, hon var med i den ja. mm, Och det tyckte jag också hon äh, gjorde Även om så att säga, hon hade en del saker Och det är lite, ibland lite svårt Att separera dem från andra karaktärer och det. det blir ju där när någon Pörjar så Så stort kanske mm, men Jag tyckte hon gjorde ett bra jobb i Mori Tillräck för att differentiera mm. den karaktären Från, mm. från ja, det... äh, Ray Ja, men det låter ju lovande i alla fall. Mm. Alltså, jag gillar äh, och... det, kan Du kan inte tipsa om när må, du mår på må, på Dentexpressen. Inget mästerverk, men det är jäkligt mysig och trevlig. Ja, ja. Du är ju Kenneth Branagh, så mm. visst. <laughs> Nej, ja. gre grejen är väl den som du säger, triangeldramat med de tre. Mm. Adam Driver, eh, Daisy Ridley och Mark Hamill då, eller Luke Ray och Kylo mm. som är den här filmens stora Dragplåster mm. Och därför att alla de tre Är så väldigt, väldigt bra Mark Hamills comeback Eller vad man ska kalla det här Liksom Jag... Jag tillbaka Och lägger till så mycket Och, mycket det. Ja. och det är igen också ja. Lägger till mycket till Alltså ska ge mycket uh så Jag Alltså berömma alltså manuskriver Och det är alltså både bara, både Mådemar och chemisk prestation Och mm. sättet han är skriven på det Jag ska mm. inte så skriva en karaktär som är mer än 30 år senare Precis Och lägga på allting som har hänt Däremellan på den här karaktären och hur eh, Och jag måste säga Jag, jag har inte riktigt räknat mig eh, Look på det sättet i filmen I en av de här grejerna som jag tycker Han gör så bra med att karaktärer Inte riktigt där som man väntar om Mm, för Luke hade en del Delar av sin personlighet Som jag inte riktigt hade väntat mig Men de passar så väl in mm -hmm. med, med Vad de har alltså, Etablerat ja, tidigare. ja, absolut Absolut Det, det är så Han gör sin bästa prestation Som Luke Skywalker I Star filmerna ja. Oh ja, det gör han. Det gör han. Det, det är liksom det, det märks att de har de, de har gått igenom alltså mycket jobb. Mark Hamill och Ryan Johnson framförallt, i hur i hur de ska bör porträttera en karaktär som åldrats. 30 år, försökt och misslyckats och vuxit och blivit bitter som fan efter det. Mm. Och det är så schist att se den utvecklingen och sen liksom hans återigen hans det som är på, hans motivation, som är inne på spoiler-territorium egentligen, mm. kan jag tycka. så, så det, det är bland det bästa. Så jag tycker det är, det är fortfarande lite i affekt där, men jag skrev på min Facebook när jag recenserade eller skrev en kommentar på den här filmen att Mark Hamill borde få Oscar för bästa manliga biroll för den här Luke Skywalker-prestationen i den här filmen. Mm. Eh, vilket ju inte kommer hända Men jag känner fortfarande lite så att du är, kanske är lite i affekt kvar Men om jag ser om mm. filmen så Känns det nog som jag kommer tycka samma sak Jo, alltså precis Sen när alltså, han dricker min... mjölk Liksom ja. alltså, dricker jag, jag, håller, mjölk. Alltså, jag håller med att de åtminstone ska vara I consideration för det eh, mm -hmm. Det finns ju en hel del andra man Kan tänka sig också Men jag tycker att han har gjort mm. ett väldigt bra jobb Ja. Och nu är det ju det inte, inte akademins vanligheten att de nominerar en skådespelare i en franchise som är Nej. en av en många uppföljare. Nej, precis. Att det. Så det är det som talar lite emot det. Men... Jo. Och det är, ja, synd, hela... det är lite synd att Disney också tycker jag har... Valt att eh, kampanja för Huvudroll Även om jag vet att han är väldigt central i den här Så tycker jag ändå mm. Att, att fokuset är det ändå så lite mer b -roll. Han har ju mm. haft en mycket större chans här För att ja. huvudroll tror jag tyvärr Inte han kommer bli nominerad för Tyvärr för det är, så, så är det så Man måste ju <laughs> välja vad man kampanjar Så nu har ja, Disney låst sig fast På eh, huvudroll mm. så att Han kommer inte bli nominerad för bästa man i Biroll. Nej, nej, precis. Så, uh... Och det, ja, så det är lite märkligt, men ja, mm. fair enough. Vad tycker vi om alla andra då? Carrie Fisher, Oscar Isaac, Andy Serkis, uh... Lupita Nyungo, Domel Gleeson som återvänder igen. Donal, Donal. Ja. Dono Det är du don't talar, alltså jag har lärt mig det. Det, det är Dono Dono, Laura Dern Hon var fan min favorit i den här filmen så jag Skywalker. Men jag gillar Laura mm. Dern per Automatik så. Ja, det, Men hon var Ja, Hon var så badass Alltså jag, jag gillar inte den Till en början av det, men sen när man kan säga Hennes, så att säga, conclusion av hennes mm -hmm. Ark gjorde att jag gillade karaktären Mycket mer mm -hmm. Ja, det liksom allt var alla korten på bordet så att säga. utan att spoila för mycket där. Det, ja. för jag, jag var lite så okej, okay, är, är det den här typen av rollen hon spelar och det, men sen <laughs> när allt den var så nej, så okej, okay, okay, men vill gillar jag ju faktiskt den här prestation ju. Ah, ja oh, ja. Oh ja. Uh, Oscar, Oscar Isaac, ja Carry Fisher, ja. Hon är Carrie Fisher men hon är också bra. Det, det är också en sån där karaktär som man märker i den här filmen i, i, i, jämfört med, med, med The Force Awakens att mm. det är en karaktär som åldrats och... och Blivit väldigt förskvilad över. Men... ja blivit nedslagen mm. genom det här åren. Liksom mm. från att allt slutar i triumf i Return of the Jedi mm. fram till hit så har de bara blivit mer mer grå mer nedslagen och mycket liksom ja, mot alla odds. Det är liksom, du, du sätter en så tragisk touch på den här karaktären Att hela hennes livstid har de varit i strid Med någon slags fascistisk mm. äh, regering äh, Och hon vinner aldrig Nej. Nej, men jag måste säga att det här, är, det här är nog också min Det här är nog också <coughs> min favoritprestation av Carrie Fisher i rollen mm -hmm. Verkligen ja, det, Jo, det ska jag nog påstå jag tänker jo. efter och det Det här är också en den bästa Det, det är egentligen också för att den bygger Och det, det är därför det är väldigt tacksamt Att göra sån här roller För att den bygger på så mycket tidigare Och det mm -hmm. men jag tycker den så hon, hon gör Och det här blev ett väldigt uh, det var, Jag är var lite tveksam Exakt vad de hade planerat och det. Mm. Just, eftersom Just det som det, det Snackades om att planen var ju Att Carrie Fisher skulle vara central I episod 9 Mm -hmm. som det, ja. skulle han, det skulle vara um, alltså han, alltså hans solo fokus i Force Awakens, Luke mm. i Last Jedi då, och sen mm. Leia i episod 9 det var planen att göra de här väldigt så att de ja. får de alla de får ett värdigt um, så att säga bokslut som man får se Karaktären, inte mm. är de är de nu och sen hur deras ark Slutar, så det, för det är, det är väl det som är det här är ju väldigt mycket att lämna över facklan nu till en ny generation. Ja, visst. Så, det gick, det gick och, och, och, ju lite sådär med det, tyvärr. Ja, tyvärr. Men jag mm. tycker ändå så att de. Eh, jag tycker ändå sådär. Hon fick ett väldigt värdigt. Eh, så alltså, nu har de ju sagt mm. att hon kommer inte vara med i. Eller recastas. Nej. Det blir spoiler där, kan jag <laughs> säga. Alltså, ja, ja, <laughs> men hon kommer inte att recastas också. eller CGIAS i Epson 9 har Lucas sagt. Nej, nej det, det, no, någon måttan får det fan vara. Mm. I alla fall lite i episod 9. Nej, det är så. Eller hur det sägs. <laughs> så du ska Whoa. inte tro att det inte betyder att hon inte dyker upp i. Nej, det är sant. Det, ja, Andy Cyrkis. Uh, Andy Cyrkis, det, det är inte så mycket. Han är, han, han, han är ju. Liksom. Jag tycker att Andy Serkis Visar på den här otroliga bredden han har jag tänker tänker jag inte ens på jag, försöker tänka, jag vet att det är Andy Serkis Men det låter mm. inte som Andy Serkis Nej eller hur Han var så jäkla på röster Och kunde liksom sätta sig in i sina karaktärer Ja verkligen Så det, det var kul mm. Kelly Marie Tran Det är ett oväntat tillskott Kan jag tycka Eller otippat, liksom. Ja Okej okay. Det var ändå någon jämn som, de, igen, som spoiler, men de känner väl att de behövde någon, någon så att säga, vapendragare till Finn. Till Finn, om han skulle ha sitt sidequest där, ja. Ja, För de hade ingen riktig plan för honom, men jag tänkte man, han kan ju inte traska runt själv på det här sidequestet. <laughs> Nej. Nej, eller hur? Nej, jag tycker ändå alltså att hon gör ett väldigt bra... Hon har en, alltså, hon känns inte som en irrelevant karaktär och det, hon gör inget, nej, nej. hon har ju inte så, sådana jätteintryck av det men hon, hon har liksom ett ark som relaterar in många andra saker ja, och tycker jag visar också en, igen sånt där när man pratar om värdebyggande så tycker jag hennes ark just, oh, ja. äh, introducerade till många liksom, koncept och det som igen mm -hmm. det har man inte riktigt som stav och plockat upp lite en del av de här frågorna det var lite om moralitet eller moral ja. Ja, vad som är rätt exakt. och fel. Vad som är gott och ja. ont egentligen. Ja, exakt. Eh, Jag i tänker samma mig... Då, I samband med Benicio Del Toros karaktär DJ. Ja, ja just det. Ja. det också varit lite så Ja, okay. Den här filmens landlöv. <laughs> ja, eller hur? Det var ju väldigt, väldigt mycket <laughs> Cloud City-grejen. Mm. Förvisso, men men ja, jag tänker mig Rose Tico eller Kelly Marie Trunks mm. karaktär som som, som lite så där hon är som de här Wedge Antilles eller Biggs, de pratar om som är så som en sån här minimala karaktärer i originaltrilogin men de har tydligt, de har fått en hel mytologi mm. kring sig tack vare expanderade universumet och franchise grejer och sådär mm. men hon är en sån karaktär som faktiskt får nu äntligen någon slags en personlighet, plotline. och någon plotline och, och alltså någon slags påverkan på, på storyn i mer, stort mer än om bara säga look at the size of that thing ja till exempel och, och, och göra massa sexuella innuendos jag tänker bara på bigs eller du do, do you get to pull out in time oj oj oj blev väldigt erotisk där, nej Mm, verkligen nej, Vad har vi mer för några? Just det Poe Dameron Ja, Oscar Isaac uh, Har också en, en plotline Ja, det har han <laughs> Wow, en karaktär i en film Har en plotline ja, <laughs> Nej, men jag tycker uh, Igen uh, Alltså, han har, han har en, en, lite som Finn Har en, en gigantisk Roll, han får också en sin lilla Jag ska säga också en delvis lilla Sidequest också Som också egentligen bygger på Hans karaktär och egentligen Som, som jag tycker också, de gör bra lite på Hans brister Vilket gillar när man fokuserar på det Med karaktärerna Det är väl det som är också tydligt i den här filmen Att de fokuserar väldigt mycket på att Exponera egentligen samtliga Karaktärers brister Och som är det att man mer exponerad. Finns brister, Rose Brister race, brister Luke's brister mm -hmm. Kylo Ren's jävligt stora brister ja, Tror mm. du det är därför folk är så jäkla sura på den här filmen mm. Och de visar det, här det, är är det. Snokes brister ja, precis. Eh, Hux brister alltså, Jag tycker alla kan inte de, sätt Den här liksom Drar fram dem i fullt ljus Vad ja. som är deras problem och varför de Misslyckas med såna, en del av sina ja. grejer Ja exakt till exempel med Finn där som jag egentligen inte tänkte på det. Men de äh, pratar väl egentligen hela Finns äh, plotline bygger ju mycket på en brist som faktiskt redan mm. äh, introducerades i äh, Force Awakens. Mm. Ja, och det tycker jag tycker de gör och gör någonting nytt med. Och kommer det, i princip till att ta avslut med här. Mm -hmm. Just med den utan att prata om Excel. Har du sett Force Awakens ja, så vet kan du kanske vilken brist det jag pratar om. Ja, precis är Mm. Mm. Och det är ju så, sånt gillar jag för det är ju sånt som. Om ja, alla är bara, hel bara illa hade liksom Luke bara varit badass Ja. Bärdhas Master Luke grej. Så, ja. så hade det lätt blivit väldigt tråkigt och känns väldigt platt. Mm -hmm. ehm. Och därför så tycker jag det är väldigt bra att den här filmen gör det med, med Luke att de liksom visar att det, dels också hur, hur långt han har så att säga fallit. Mm -hmm. Och hur Ja Och jag också själv för karaktären Så de inser vad de måste göra bättre Samma sak med Ray en, mm. en, en av hennes brister är också en grej som har hängt med Sedan Force Awakens Ja. Och vad som har varit hennes stora så säga, Karaktärsbrist mm. och Vad som har fettrat henne Och gjort att hon inte kan inte se sin fulla potential Ja, ja, exakt det, så det, det, det, ja du sätter fingret på rätt mycket som det, jag tror som jag inte hunnit tänka på och reflektera över än. Men som bara, ja, ah, jo. Det måste vara därför jag gillade den här filmen. Mm, <laughs> det är det samma sak med, med Kylo. Och sen lite mm. med Hax också där. Och tycker de mm. exponerar hans brister? Ja. <laughs> det är nog ett jäkla enormt än. Ja, he hela, hela First Order. Mm. Liksom styrt av... Du, Alltså, Små, så harga grabbar som, <laughs> som inte har, har <laughs> någon som helst kontroll över sig själva <laughs> <är> oh. fantastiskt <laughs> mm. så är det uh, har vi mer att säga någon mer karaktär vi har glömt här det är som hänga många karaktärer ja det är ju det, det, mm. det, alltså, det är vi, vi kan kanske nämna fler karaktärer, men då rör vi oss in lite i spoiler territoriet. Det gör ju det uh, Jag sitter och tänker på om det är någon mer Karaktär ja, Benito del Toro Ja, uh, uh, uh, Captain Phasma uh, Fick ju lite Men inte så mycket heller så, Nej, den var i så fall den där igen Som jag tror att igen På grund av tid och det, han har ju sagt Han också klippte bort en halvtimme I mm. den här filmen ja alltså det han, är... att säga, han, han sa att det här var ju hans katt Det är inte som att de har klippt bort någonting Men han sa att min första katt Var över tre timmar lång oh, okay. uh, Och jag var tvungen att övertyga mig själv och några scen jag älskade Men jag var tvungen att ta bort dem Förhoppningsvis det någonting vi kommer att se ja Det vet man ju aldrig De kommer att försöka släppa en special edition Om fem, tio år När man får se dem Ja, antagligen Ja, ja nej jag vet inte Har vi något mer att säga om filmen Den ser, den ser det... fantastisk ut Det var precis jag. det jag skulle komma ja. till Jag ville inte släppa det, det Det är otroligt liksom. Alltså inspirationen och det, är det som jag gillar med den här då, är ju liksom också inspirationen dels för att den Star Wars är ju, har ju bara Star Wars fick sin inspiration ifrån vad George Lucas gillar och Den fortsätter med mm. de inspirationskällorna mm -hmm, eh, det är ju liksom japanska samurajfilmer ja, eh, Western, Western äh, äh, äh, äh, Flash Gordon och sånt där Matinero äh, och äh. som sagt det är en otroligt ah. snygg, alltså scenen på Afto är ju allihopa liksom bara Mm -hmm. Wow, scener. Ja, verkligen. <laughs> Tycker jag det är verkligen ögongodis. Ja, verkligen. Ögon, Ögonporr nästan. Oja, oh, oh, ja, Och det här Så. är massor av sådär, alltså bara designen på, på miljöerna och på mm. alla djur och, och mm. små aliens, liksom. Mm. Porgs, vet jag inte, Det det det är väl en <laughs> ja, ja Henrik go propaganda i sig men okej okay, mm. fair enough Disney är Disney och måste sälja sina leksaker och de men... tänker, om det här var George Lucas han hade nog också gillat dem så... ja eller hur så det, menar, det, det kommer <laughs> nästan lite med Star Wars att de ska ha något gulligt litet ja. en, eller något sådant gulligt eh, gull element så att säga Ja, ja, ja visst. Och det, det är ju inte som att de är viktiga så i storyn så, det, som Ewoks blev eller som, nej, men... eh, som Jar Jar Binks var i Phantom Menace liksom. Så, ja, ja, så, ja, det var också viktig i Attack of the Clones. Okej. Okay. Var han? Ja, ja var. Jag Kom kommer ihåg vad det, var det var han drog igång där. Uh, nej. igen. <laughs> Gjorde han det? Det var ju han som drog fram förslaget. Ja, ja just det. Just <laughs> det var ju han som var den järva eh, senatorn. Han var ju representant för Padme. Ja, just det. Eller just det, så var det. <laughs> det är en, en lustig person från George Lucas, alltså, ja precis då väljer man att, göra, <laughs> väljer man att <laughs> Jardo skulle göra det Han kanske ville höja den karaktären från en rasistisk stereotyp till något lite mer värdigt Mm. att han, anyway. att han för att för lite av startskotten på EU imperiet <laughs> ja, ja, okej okay. uh, All, alla är klantiga i prequel, sen jag ska komma till dig i någon annan podcast vi spelar in <laughs> mm -hmm. <laughs> men men ja, gorgeous är den här filmen I alla fall så, mm, Och det understöttas ja. ju det inte som att de bara har snygga bilder Bara för att det är liksom för att Nej. illustrera Nej. Uh, Illustrera många olika saker De gör ett väldigt bra jobb också mm. i, uh, Som sagt med karaktärerna för att, mm -hmm. för att förstärka någon poäng Och det är samma sak som, som med Luke Och de andra Och det så använder de egentligen det visuella med mediet också För att presentera det här När en karaktär är osäker Har en konflikt eller liknande ja. Så gör de väldigt bra Det är bara någonting alla märker till direkt jag bara som, Off, så jäkla smart, jag älskar det där mm, Ja det är det Det, mm. det, det är ju filmskapande One egentligen mm. så Och det, det men... är det som glömmer det Liksom använda ja. alltså, som, oh, ja. som like, Rule of thirds liknande Bara för att liksom, illustrera Alltså men Luke gör de det väldigt mycket I alla fall ja, Det gör de egentligen med de flesta karaktärerna Men i synner sig mm. Luke ja, ja. Eftersom Luke genomgår En väldigt stor Egentligen gör de flesta karaktärer Ja, jag skulle nog säga alla karaktärer genomgår det Men Luke genomgår den Du får nog den mest tydliga förvandlingen Ja, ja, jo, verkligen Det, Så, det gör äh, det. det Och det, det stöttar också Bildspråket Så. Mm -hmm. Absolut Mm Mm. Men som sagt, det nice. blir låter ju väldigt positiva här. Vi... Ja, vi är, och vi är positiva. Mm. <här> det finns som sagt vissa saker som. Det kan jag också nämna innan vi går vidare där. Alltså, jag tyckte mm. eh, en sak och det är, jag förstår att det ska vara. Jag har, jag har ingenting emot humor i filmen Jag tyckte humorn tog lite över styr i vissa här det är, ett, ja, ja. Det är ett generellt ett problem som jag har haft det här året Just det här året mm. här var flera filmer där jag känner att Nu får det fan en räcka Nu tar, tar det lite lugnt med humor Och lite som att den, den tar över Som att nu börjar med här Nu börjar med, med ett skämt Och det var så att den där skämtet var så roligt Så där måste vi dra ännu längre mm alltså jag hade ju gärna hållit med dig här, mm. men jag såg Thor Ragnarok för, no för inte så länge sen innan mm. jag såg den, den här filmen Det är ju det mer, skulle jag säga, argumentera för är mer en komedi än att det är en actionfilm med komedi i ja ja det, det var bland det värsta jag sett på länge När det kommer till den biten Så jag, jag, in, jag Störde mig inte en dugg På det här I just Star Wars I den här Star Wars-filmen faktiskt Okej okay. <laughs> ja, alltså, Grejen är det var inte alla Alla saker som, som jag, som jag störde mig på det. Men det är liksom det är två, Och det är väldigt nitpicky Men det är två och möjligtvis tre scener Där jag kände att mm. Det här skämtet, ni lite väl långt. Ja, jo. Mm. Och, och grejen är igen mm. Porgs. Ja, precis. <laughs> äh, det alltså, alltså, alltså, alltså, porks. Och det, grejen är doglig. Det var inte den grejen som störde mig. För jag förstår mm. det. liksom Det det för att göra det lite kul och kunna mm. dra ett skämt och det. Ja. <snar> och och grejen är jag tyckte en del av hur man fungerar. Bra, vi kan gå in mer på spoilers där Om du nämner specifikt vad som jag inte tyckte <laughs> och det är beror det med snarare på att jag inte tyckte att det var så roligt att det för den del var lite rolig och det jag tyckte de passar in väldigt bra. Jo, alltså. Det, överlag tyckte jag nog att humor det, det är lite too much. Det är lite av en som du säger, lite av en pest som går nu bland Blockbusters tror jag. Men, och det är det främst, jag tänker nu främst på Guardians of the Galaxy Vol. 2 som jag vet. I mm -hmm. eh, grund, grund och botten grund och mycket i humor och det. Ja visst. Det tar verkligen humorn lite väl över hand. Att de glömde visst. bort där, där de glömde bort handlingen lite. Jo visst dock tycker jag i den här filmen i The Last Jedi att, att det, det är överlag ganska on par med vad vi sett i i stort sett alla Star Wars-filmer tidigare så mm. ja, alltså, det är lätt att glömma bort som sagt i synnerhet mm. prequels och Return of the Jedi ja visst så, så jag säger ja, Return ja, of the Jedi för att det är där som det började komma väldigt jo, äh, då... stora element som skulle vara väldigt roliga. Ja, exakt. då var det sälja till sälja mer till barn. Så mm. och den största skratten kom ju dock ändå så fort Porgs var i bild mm. där och det men den är jag inte heller så arg på för som sagt det, det var ju inte så oväntat. Disney vill sälja sina leksaker och de och de har satt in dem här i filmen utan någon som helst. Utan att no på något sätt hymla med det. det. är nästan så att jag kan respektera det. Att fine, ni vill sälja le leksaker så ni la in dem här i filmen. Mm. Och de är inte med så mycket. De har ju typ fem minuters screen time sammanlagt. Så det, mm. ja, det kan jag leva ja, med. Ja, de, de, de är ständigt närvarande. Nej, men alltså... Alltså igen, jag stör mig inte så mycket på Orgs det, det är en scen i början av filmen Bland annat som jag inte tyckte Som är precis Helt i början av filmen mm -hmm. Som jag inte tyckte landade speciellt så landade inte speciellt väl hos mig I alla fall Nej. Det, det gjorde mig inte så vänligt inställt i filmen och började bara, okej okay, är det så här Den kommer gå nu Det blev lite så, det blev bättre sen men ja, ja. Det, jag tyckte bara det där skämtet gick lite väl långt också ja, ja okej okay. Jag tror du vet vilket jag mer tänker på Jag tror, jag tror Ja jag tror jag kan tänka mig ja. Mm. Så, så. Äm... Mm. Ja Men överlag alltså mm. som jag sa tidigare det där är det här är precis vad jag förväntade mig av en Star Wars-film från mm. den här eran, så att säga. Och jag jag är, jag är inte besviken och jag är inte heller liksom supernöjd eller wowad så, av den. Men det, det är en 3 av 5-film och jag tycker det är helt okej okay att en film är 3 av 5. Även en Star Wars-film får vara 3 mm. av 5. Jag menar, varje film behöver inte vara... Ett svulstigt mästerverk Nej. Och det är fortfarande en epic Det är en tre av fem epic det här. Mm. Och det är helt okej okay för mig Ja, alltså för min del Så är det också det jag tror det är igen Och sen jag har jag försökt att tänka här Efter, efter eh, tre filmer nu jag kan, jag kan se nu med lite mönstret Vad Disney vill här och det Och det, det, jag tror också härifrån nu Så kommer vi också förmodligen att se Lite mer eh, större eh, Risktagen, i alla fall det jag hoppas det känns i alla fall som det, att de började lite med att köra det lite tryggt och det För att vänja folk mm. vid det ja. Och det hoppas att det innebär också att de kommer släppa lite mer på det mm. Sånt, som de också har gjort med eh, Marvel-filmerna skulle jag påstå mm. Att de har släppt, i alla fall låter eh, ju, ju längre vi har kommit in känns det som att mer och mer får se regissören och sina egna mm. uttryck Komma fram än vad de gjorde i början av Marvel-filmerna Ja, Jo, det, det, jag, det kan jag hålla med om det jo, jag, jag vet ju vet, vet, Nu som att du, du var lite irriterad på For Ragnarok där ja. och med, Men jag tyckte det att hans var Takawaititis där Den löser igenom väldigt tydligt Det kan jag mm. säkert tänka mig Att han gjorde mm. Men det låter som du, du var, Ja, ja vi, får ta, vi får ta En separat inspelning om det här Kanske ja. Mm. Men i alla fall, för mig så är det här nog den. Jag tycker det, den. Om man ska säga så det är det min favorit av de tre som har kommit i alla fall. Tycker jag nog att jag gillar det läst det. Det kan hända det ändra sig med tid. Mm. Men jag tror det nog i den alltså. Mm, ja, det jag gillar de också, också Av olika anledningar. Men jag skulle nog påstå just nu så är jag nog rätt säker på att den har starkast ögonblick mm. eh, i den. Hittills i alla fall Så har den den starkaste så här, så här, Ikoniska scener och det Som jag fortfarande minns av det När vi minns mm. andra det så är det enstaka scener mm. Det han om också sticker ut så. Ja verkligen mm. Mm. Mm. Mm. Ska vi be oss in på spoiler Eller ska vi hålla paus nu <laughs> Ja, maten har kommit nu så jag måste, jag måste äta lite. Ja. Så det får bli åter... en väldigt lång paus. Men... Ja, vi återvänder lite i alla fall för er för inte så långt. Eh, och det, när Henrik ska äta. så um, ja, det ska jag göra. Så vi, <laughs> vi återvänder helt enkelt. Det låter väldigt professionellt oss här. Ja, väl lite Lunchpaus eller matpaus. Ja, så, det. Men för er återkommer vi om ett par sekunder. Ja, så eh, det blir bra. Ja. Ja, så är vi tillbaka här efter en längre paus för oss, men en jättekort tid för er. Och, <laughs> vi, måste, vi måste verkligen påpeka det varje gång. Det måste vi, det är jätteviktigt. <laughs> Några sekunders <tills>, tystnad <laughs> och vajt. Men så verkligen hur, hur det går till när vi spelar in dem här. <laughs> det måste vi, vi måste ge en tidslinje för det här tycker jag. Ja, precis. Jag fick ett klagomål här om häromdagen att vi måste verkligen börja redigera mer ordentligt. För alltså. videorna blir så långa. Men eh, han sa det var full, så jag tog det naturligtvis inte på allvar. Mm. Alltså, vi vill prata länge. Det blir sådana två timmar. <laughs> ja, det här är väldigt ofta med, med tanke på att vi nu är nere på kanske en gång varannan månad. Och något sånt där, ja, precis. Måste ta igen för förlorad tid. Ja det är ju så <laughs> uh, Ja Men det här är i alla fall då spoilersektionen av vår uh, recension Av uh, Star Wars The, La The Last Jedi uh, mm. Om du är dum nog att följa med helt, inte för att någon som vill ned Tala ned och, det, och inte vill få En film spoilad Så uh, nu du jag råda här Inte lyssna vidare, vidare Helt enkelt <laughs> Um, generellt skulle jag nog be folk att hålla sig borta Från en recession överhuvudtaget Om man inte vill få dem spoilade för sig Det kan ju vara Lite riskabelt mm. I dagens Jag var nära på att bli spoilad eh, Innan jag så filmen Oj oj Men eh, Jag, jag, jag, jag har kommit till Och som sagt Härifrån är, det, här, härifrån är det en spoiler-diskussion Det var i alla fall Det stod sådär med Killing och Jag han bara läser det Killing äh. Och så läste jag inte Okej, okay, okay. ah, nice. No! <coughs> mm. Men ja Henrik Du vill säkert ha Någonting här du vill prata om från i den vanliga recensionen mm. Ja, nu ska jag komma ihåg vad det var men nu är jag full av mat Och kan inte tänka riktigt det klart för det nu. Där, Ja men lite åt det hållet Men <laughs> ja, jag, jag får nästan Fy. Fundera igenom filmen i kronologisk ordning Men ja, den börjar men, Alltså jag kan ju ja. säga för min del eh, mm. Egentligen som, som är egentligen Det här är väl egentligen ingen spoiler men alltså Det som jag stödde mig Det är det som, som för mig håller filmen mest emot för att liksom nå den riktiga höjden. Och det, det var nog egentligen som du också har nämnt, egentligen själva plot, plotten här. Mm. Det är som egentligen bara är en lång jakt och ja, den här väldigt långa jakten där de står och skjuter lite potshots på avstånd. På det är på det här skeppet och det. Ja. Eh, som, som kanske var en ganska intressant, den mest fängslande handlingen i en Star-Film. Mm. Men alltså just den jag tyckte just intrigen var inte så där intressant. Det, det, om filmen hade istället mer valt att få, alltså, som den också gör på så många det, men då hade den valt att äh, lägga ännu mer vikt på Just av våra karaktärsstöd. Det är just när den börjar plotta och det som den här typen av film måste göra och det är som den inte är så där jätteintressant. Man bryr, bryr sig inte så mycket och det kände jag ungefär. I alla fall, själva det här hela mellersta steget där med skeppet och det, det kändes så länge det känns aldrig sådär jätte emergent även om någon försökte göra det till ett väldigt behåbembrändsligt äh, ta slut inom den mm. tiden och det känns aldrig som att det var hastade Nej. Ehm, och det det var väl just det där som jag tyckte gjorde att den inte var och det här är en plotlän som som låner alltså som som sagt lånar en del från Empire Strikes Back utan att vara heller mm. rakt ripoff just att de är på jakt de ja, liksom precis. jagade Trots segen i förra filmen Så är de jagade under press nu Ja, ja exakt mm. så, så det är egentligen det som jag tyckte var Var väl egentligen det som Som inte riktigt fungerade För mig riktigt Just för att den Ja, alltså Det, det, det är en där Just med, när man inte fokuserar på karaktärerna Som inte Mm. känns hur det är jätteväld utvecklat. Mm. Um. Nej, mm. nej, alltså den den fick, blev väl lidande för att fokuset behövde vara mer på, på Luke och Ray tror jag. Mm. Så det blev lite där. Men, men ja När jag tänker tillbaka på Empire Strikes Back Jag menar det var inte så många roliga jaktscener där heller Mellan Millennium Falcon och, och Imperiet De, de draggade ah, också jag vet, lite Jag vet inte vad du håller med. Jag tycker just ja, och det det var väldigt... annan annat det där med det, Just det där tricket av att gömma sig Mm. Även om det menar att de borde synas med, så tyckte jag just det här tricket med att gömma sig <laughs> liksom bakom genom att liksom fästa sig fast på en Star Destroyer var ganska kul. Och sen asteroidjakten ja Ja, visst. Men, men så vi är ihopklippt också med samma typ av mm. med, med samma träningsmontage nästan. Mm. Och det, det, den dragar också lite där, det, men det är inte nödvändigtvis dåligt. Så mm. men jag vet inte. Mm. Det, ja, så jag satt och tänkte på Blade Runner igen. från som är, mm. som är, alltså som är, alltså otrolig film, Blade Runner 2049. Mm -hmm. Och egentligen mm. den har också en, en, en Plotline som, som jag tycker är, Den är heller ingenting märkvärdig Ganska många filmer, många av de bra filmerna som jag vet Har egentligen ingen jättemärkvärdig Om att säga huvudhandling Nej. Egentligen vad de gör Och hur karaktärerna drivs till det. Och det, och, och det är det som ibland känns som att det är, det är just den här Så att säga som, Där det inte riktigt kopplar riktigt mellan huvudhandlingen Och karaktärerna här Mm. Och just bara att det här som vi pratar om Det här sidequesten för Finn och Rose Ja som, äh, som blev, jag, jag är inte emot dem själva i det segmentet Det är bara liksom hur det hänger ihop med resten Som känns lite, känns lite <laughs> ja. Som att har tagit en hammare Och liksom slagit sönder handlingen där Och att det här är de här ja. delarna vi behöver Nu ska vi försöka samla dem igen Ja visst Det var väl lite av en vad heter det? goose chase mm. <laughs> Så. Och, och, och igen, jag hade, jag hade ingenting emot bite som sådär. Jag, jag vet ju igen. Konservativa fans som, som blir lite nervösa när det börjar bli lite för påminna för mycket om prequels. Men... <laughs> ja. Or, or Orka dem. <laughs> nej. Jag... jag Ändå ja det, det, mm. det är de här grejerna Som gör, det, gör att det blir en 3 av 5 av Film så där. Det är lite ofokuserat mm. det blir, Och den drar Lite på sina ställen och Det är genom plotlines mm. Som inte riktigt En del plotter <laughs> som, som Egentligen inte leder till nå no, Så mycket egentligen mm. det nej igen, igen med, alltså Fasma det, det hon, hon blir ju inte mycket mer än en Boba Fett nä men precis Boba Fett figur och det är det kanske också poängen hela tiden jag hörde det, till, till det. Ja. men det blir ett mer Det ser väldigt coolt ut även när de att de har svårt att hitta på saker att involvera Fasma mm -hmm. ja, för, även om man kunde argumentera för att man kunde liksom hon kunde vara Liksom med den, den där som var på spåren Den där som, som spårade upp dem Och liknande Ja exakt, det finns eh. så mycket man hade kunnat göra Så men... mm, alltså det, så Hon kunde till exempel Vart involverad i, i Det där med mm. Finn and Rose mm, Ja jo absolut Det kulminerade ju liksom med att med att de mötte henne och mm. standoff med henne då så det hade ju att den... ännu mer det som liksom, de hade liksom undkommit henne Under hela kanten mm. var ett grejen och det ja precis ja, om hon hade varit den som hade jagat efter dem och varit dem på spåren ja precis den bankade väl väldigt mycket på att det förra filmen att hon och Finn har ett förflutet men ändå, även där så det, deras förflutna ihop känns inte mycket mer som att han, han är en soldat hon har kom, kommanderat över och mm. det, det är inte riktigt någon det är inte mycket mer än så här det, jag vet ja förädare, mm. Rasförrädare First order förrädare Eller vad man ska kalla det uh, och det, det, är, det är ingen sån där Tung spänning De två syns emellan mm. Någon tung konflikt på det här viset mm, jag, gillar och, det, så det... jag gillar det dock igen Och det var väl egentligen som var samma så att deras så att säga, Kamp mot varandra Bara mm. egentligen är ett öga För detaljer liksom hur mycket, Vissa del som klara på att det hände Mycket av det men jag gillade liksom det där Man kunde se deras fight och vad som pågick I bakgrunden med mm -hmm. BB-8 ja. och att det är kanske lite larvig men jag tyckte inte så det är sådana som jag gillar när det händer saker både i förgrunden och i bakgrunden man kan, oh, ja. man kan välja vad man vill fokusera på man ser liksom mm. hur BB-8 liksom totalt räcker de där strong troopers som har ingen ja. nej precis det, det är också vittne till hur, hur bra de har jobbat med att koreografera den här filmen överhuvudtaget och mm. hur, hur Ryan Johnson vet var han, var, var han ska peka på kameran mm. för att liksom fånga så mycket som möjligt mm. med så mycket substans som möjligt mm. och eh, jag kan ju prata nu om den här eh, humorsekvensen som inte fungerade fram i början vilken ja, mål du, vilken, vilken du, du, du trodde att jag mm. menade så i början, jag funderade på om det var eh, eh, Dameron och bo bombanfallen, bombanfallet. Ja, det där, var hela det där med uh, General Hux-grejen. Uh, Hux uh, Hux jag tyckte den... I en, en pick, den stör inte hela filmen Men det, jag blev lite irriterad på hur de drog ut på den där eh, Jag förstår en del av Poe Dameron's karaktär Och det, jag har ingenting emot det Jag hade ingenting emot i Force Awakens när jag gjorde det med Kylo Ring. Mm. Nej det? Inte det. Who, who, who talks first? Me? Me? You? Ja, det, det, det stör men Det, det är lite hans grej Bara vara och lite mischievous Och upp. Uh, grejen var att jag tyckte att den, den drog ut Jag har inte räknat på det Men jag är rätt så säker på att den paddade Så den sekvensen med typ 30 sekunder Eller typ 10 minuter Ja, det gjort många så det är Långa stunder där båda bara är tysta Liksom och Väntar mm. på svar Och, och det, det, jag kan hålla med om Att det kanske inte är en alldeles Lysande öppnare på det viset mm. I jämförelse Men, med alltså, alla visst, andra visst, Star han hade, hade motivation i varför han gjorde det Han mm. försökte ju så att säga stala ja, ja precis Det var ju inget, ingen Filler grej på det viset mm. Det, det, det men, också ja. blir det ju lite, lite att säga, ja, men visst, som att alla bara fokuserar på det här. Och, mm. Men visst, Den gör ju lite mer det där när undrar hur, varför folk överhuvudtaget ser Axel som en ledare. Han verkar ja, ju mest bara stå och skrika och vara förbannad hela tiden. Ja, eller hur? Jag tror, det, jag tror det, att det kan vara rätt avsiktligt, alltså. Supreme Commander Snoke är, är, är någon så här, Jag tänker American History X typ mm. och vad är den? heter, Stacy keach karaktär i den filmen. En gammal fruktansvärd man som, han, som omger sig, alltså med yngre minst lika arga pojkar som han lätt kan manipulera liksom och styra. Det så förstår det Order ups, uppstår. Det så alternativa alternativhögern liksom uppstår överhuvudtaget. En ganska snygg parallell där på det viset. Och den här scenen på, på det här sättet hur General Hux han, han kan inte bibehålla be kontrollen i ens den halv minut innan han flippar ur och börjar bråla mm. och bete sig liksom som vad heter det för, för ett, en tantrum mm. liksom för att det går inte som han vill så på det viset kan jag tycka att det kan vara rätt snyggt men, men alla andra Star Wars filmer öppnar ju alltså med blodigt allvar i stort sett efter mm. den här textcrawlen så det så det punkterar lite den mm. klassiska typen av öppnaren för Star Wars med ett långdraget skämt som känns, mm. ja, som du nämnde förut, det känns väldigt Guardians of the Galaxy, det är väldigt Starlord-typ av grej mm. där. <laughs> eh, ja Det är egentligen lite picka grejer. Mm. Eh, jag vet inte om det störde sig på. På Lukes äh, reaktion Med äh, The lightsaber, så att säga Ja, det tyckte jag var också En jättebra sätt Att liksom punktera hela slutet På förra filmen mm, Ja, men <laughs> det tycker jag var med. också ja. igen, Först så var jag lite sådär, bara, nej Varför är det så här Ska det här bara mm. skämta det Nej, mm. problemet pro, pro, alltså, Det är inget problem Alltså det är det blir motiverat sen Vi förstår varför han gör det Och det är inte liksom mm. menat som enbart humor Han kastar bort det för att han har förkastat Allting som innebär att han could die Ja, det är exakt. därför han gör det. Det är inte som att <laughs> vad och det var kul. Nej, visst, den punkterar och går inte riktigt där med väntar vänta. Så är Han bara ser den här, ja. här och bara, okej, okay, fuck this, den här skiten igen. Jag kan bort Precis. den och säga dra till det. Han är ju så, han är ju grinig gammal och väldigt ja. sarkastisk. Han var mer sarkastisk än vad jag hade väntat mig, Luke. Ja, precis. Uh, vilket det, är, det. jag tycker ändå som passar bra. Det ger honom ytterligare information just det där sättet du pratar om Jedi's. Exakt. är Exakt. att han bara han säger att oh, de tror att de var så alla heliga och bla bla. Ja. bla och verkligen tala mm. mer till Jedi. -orden. Jag ska lära dig orden och det, men du ska veta mm. också om de, de är riktiga jävlar Exakt. Det, det var det Det jag tyckte var. Det Allra, allra bästa med den här filmen och vad det, som det, gjorde det, det, den här det, det, filmen det, det så unifierar ju uh, Jedi-orden mm. en hel del Precis. och tar ner dem lite från den där höga pedestalen som de här filmerna gillar att göra. dem säger talar om liksom, liksom att hylla inte de här snubbarna. De gjorde dumma misstag också. Han plockar ju fram en plot, plot points från prequels. Ja, de blir lite som att ja, men inte ens en hel jävla jedi orden lyckades så se Darth Sidious inflytande Nej. och de föll <laughs> Ja men exakt mm. det är det jag menar, hela prequel-trilogin är liksom och det tror jag är avsiktligt med mm. från George Lucas sida att, att Jedi Ordern liksom Obi-Wan Kenobi i originaltrilogin pratar om Jedi och hur, hur bra de var och lär Luke Skywalker om det mm. och sen efter den här originaltrilogin får vi se prequel-trilogin och, mm. och där liksom Jedi är fullständigt jävla inkompetenta de är väldigt fasta i sina traditioner och vill inte ja. göra ditt och, och dat och det, och det är för att han som, som, som han ville utforska mycket mer ja är precis, koncept, jag tror det är ett koncept som har förts vidare I de animerade serierna också Som är ja, råda folk precis. att kolla på De utforskar mycket mer än bara gott och ont De har ju också mm. I mitten och det alltså, De utforskar ba The Balance of the force, Som de ändå så har pratat om i alla, I alla trilogier Och de har precis. pratat om bal bal bal balansen och egentligen att Ja, det är inte bara som att Jedi är good guys. det är inte bra när Jedi får hybris eh, Nej, och tror tro att de är där. Det behövs någon motvikt och även en långt, någonting i mitten för att balansera ja. det här. Ja, exakt. För hela den prequel-serien handlar ju som om Jedi's misslyckande på grund av att de tror att eh, de har liksom fått kokat ner hela The Force kraften till en liten vetenskap mm. med midi-chlorianer och regler för hur det ska användas och de tror att de är de enda som är ansvarsfulla nog att kunna hantera det här och så mm. kommer Luke Skywalker då som ändå byggde upp hela sin egna identitet som den sista Jedi över de tre filmerna i originaltrilogin mm. uh i Jedi's återkomst kommer han introduceras klädd som en siff. Och han har en grön ljusabel som skiljer sig skiljer då från hela den ljusabel symboliken från början. Mm. Och sen hoppar vi till den här filmen där han också liksom från den små hybris ja, alltså där men... Jedi var till, till hans fall, hans misslyckande. Återigen har vi Lukas vision om det här cykliska. Mm. Jedi uppstår. De får hybris. De misslyckas. och så. Ja det är ju precis, också precis ja. det. som det, det är intressant är Lukas intressant. Just för att mm. han startade upp en Jedi Order. Precis. Där misslyckas han också. Där var han också. Och igen. Så tycker jag de gör det jävligt bra där. Igen för att visa på brister. Och liknande. Mm. För nu inser jag där med Luke. det var Luke också väldigt kanske, det hintar sig om det att han kanske agerade lite väl överdelat mm. med Kylo Ren ja, ja, när, han, han, när han tänkte att han såg hans mörker han såg mm. det och han lät det på något sätt som att det här, det här kan bli farligt mm. sen tvekar han ja. på grund av sin moral men det. Kylo vaknar och ja. helvetet brakar lös i princip ja det beror ju det... på igen. vem från olika perspektiv Jag tyckte de gör ett bra, bra case För båda perspektiv här <clears throat> ja, Kylo det... N, Hur Kylo Ren såg den här situationen Och hur Luke såg den här situationen Och båda har ju rätt På sina sätt Ja, precis man, man får... Båda versionerna är liksom det... De, de, de, så, de skiljer sig inte det är ingen det är varken Luke eller Kylo ljuger när mm. de berättar det här, det är inget manipulationsförsök utan de säger som det är som båda såg situationen och det skiljer sig ändå så mycket det är också en fantastisk mm. alltså yeah. Kylo Kylo uh, uh, är ju sånt här, blindare att sitta, han säger ja, men det var för Luke var rädd för makt att de ja. skulle ta över Ah. för att han såg det och, det, det har ju, och, och eftersom Luke hade sagt det, att, att han har bara sett den råkraften en gång förut att var ah. Kylo så tänkte tänker man ja ah, det, det är det men alltså mm. Luke också säger ja, men jag jag såg också den råa kraften men jag såg också mörkret och det försökte mm. hindra och sen mm. egentligen hur man försöker göra rätt men det blir ändå så jävla fel. Ja, precis hela den det är hela grejen tror jag med, med Star Wars vad det vuxit till att de, ut, de utforskar vad kraften är, är för någonting men all, ingen kan riktigt liksom koka ner det till där de vill att det ska vara för, det, för då misslyckas de och när Luke förklarar för Rey vad kraften är det är, det är bland de bästa förklaringarna är också den bästa det bästa porträttet av just kraften ja, men som... alltså det, det är det som jag tyckte är fantastiskt det, här, alltså, det är ju samtidigt alltså, han använder ju dels vad Yoda har lärt honom mm -hmm. han använder dels vad Obi-Wan har lärt honom men han har också mm. sitt egna perspektiv det är och det är så... det, om man tänker på den scenen så använder han liksom både retorik som Yoda Obi-Wan och sig själv man ser verkligen hur mm. han har Liksom koka ner det här till liksom sitt egna där han ja. dels har förkastat en del av de saker de mm. har lärt sig det är också en, en stor del av temat i den här filmen handlar ju om att göra sig av med det förflutna ja precis att inte haka sig fast vid det, att så är det det är en, också, det är också en, liten, en liten känga till <laughs> lite Dagens Samhälle känner jag också <laughs> jo det tror jag det, det är också en snygg parallell där mm. och det är liksom Lux. Fortsatta resa att frigöra sig från Yoda och Obi-Wan som ändå var två som inte riktigt kunde glömma det förflutna i alla fall inte Obi-Wan från det han lärde Luke innan han dog då mm. i, i A New Hope. Obi-Wan var fortfarande den gamla skolan mm. medan Luke Luke... Förväntade man sig kanske den här med tanke på hur de ska spegla att han skulle vara den nya Obi-Wan till mm. Rays nya Skywalker då? Men nej. Han, äh, han ger mer än <coughs> lektionen men inte liksom de, de hon hade väntat sig. Nej, precis. Han, han har förkastat hela det här där han har tagit med sig att ingen, ingen har liksom monopol. på kraften. Mm, ingen men, får ha det. Samtidigt så är han ju också vill säga, Det är också därför som, som jag menar Just Mark Hamill hur han visar Så otroligt mm. många sidor Han är samtidigt också rädd för att helt släppa taget Ja, det är jo, verkligen just, just för att fega fram den här scenen nu, nu när vi återser då Yoda Ja, precis eh, Visar ju det att Även om han har pratat så mycket skit om det Så verkar han mm. ändå som fortfarande värna mycket om det Han har svårt att ändå så helt släppa mm. taget Ja, precis. Om det när, han, när han först säger att han ska, du vet... Ja, men jag ska bara bränna upp då det. Ja. Sen tvekar han. Sen ja. tvingar Yoda hans hand mer eller mindre. Ja, exakt. Och säger han, nej, nu gör vi det här. Du ville göra det här, men nu tvekar du. Så gör jag det åt dig. Och tar ja, om det inte är så viktigt, vad som står skrivet i böckerna. Nej, exakt. Vi mm. kan ju nej. nämna det där med... Ja, vi kanske, kanske ska vi gå in på Yoda senare det är vi ju inte färdiga här än med Luke <går> nej, och, nej det nej. jag har fått sagt just själva filosofin mm. i den här filmen och hur mm. den bygger vidare på saker som sagts innan och, eh, mm. in, och eh, delvis nosats på innan i alla fall gällande hela det här mytoset mm. det... jag, jag skulle också vilja säga lite att det är också en Igen, en, tycker jag, naturlig utveckling hur Star Wars måste ta sig vidare för att kunna vara relevant. och Det för att det, oh ja. som, det som gjorde Star Wars originaltryggen populärt var, som man menade, ett väldefinierat gott och ont. Mycket som traditionell matiné. Ja, exakt. Och eh, det som den här gör är att den introducerar nya idéer. Och det, och det är det som för att hålla den här serien fräsch, det behövs. Mm ja eh, Det är små frågor till exempel Vad är Kylo Ren nu till exempel Är han en siff? Nej det skulle mm. jag inte riktigt påstå att han är Nej. För att han, han har en del drag Som är absolut inte är väldigt siffaktiga De är lite mm. mer åt, åt man Han har fortfarande det där väldigt maniska Egoistiska tänket Men samtidigt så kan han hjälpa folk Väldigt oskyldigvis mm. faktiskt Ja. Inte jag inte tjänar hans syften och det, det är därför jag ska argumentera precis som de faktiskt har sagt innan också att varken Snoke eller eller Kylo Ren är Sith nej, precis de är inte Siths. Ja. Uh, samma sak som är med Luke som i den här filmen inte riktigt är en Jedi nej, exakt så uh, det är det är Ja, den här filmen har sjukt mycket metakommentarer i så fall med mm. tanke på hur ofta de bokstavligt talat säger att let the past die eller gå mm. vidare och så vidare. Men, ja, men det är väl också det. det som de just med karaktärerna samma sak, mm. let the past die också med med Ray och liknande mm. nu kan vi gå in på senare när vi pratar mer om Ray och hennes ja. karaktär men vi ska ju prata lite där om Yoda alltså, mm. är, alltså igen... Uh, ja, nu hade jag ju hört de här ryktena för något år sedan uh, mm -hmm. Jag hade ju helt glömt det Jag hade inte så suttit och tänkt det, och det Men det, för mig så kändes den, uh, den, den alltså, Först, jag är aldrig lite så här tveksam för sånt För sånt känns väldigt lätt fanservice mm. När man gör det Men jag tyckte den fungerade Den fungerade i alla fall med att den hade ett budskap Och hade en poäng Ja, och den kom upp i rätt tillfälle. Det var ju ett väldigt kritiskt skede. Liksom. Mm. Det är inte äh, det. som att, men nu slänger vi in den här för vi ska ha Joe. behöver Joe, ja. det här och det. Nej, men den kom in i ett ja. kritiskt tillfälle där också han fyllde någon slags funktion för att han, ja. han behövde för det. Och jag det. måste säga så här, det, det är också en, en tycke för mig, en. Otrolig sån där ikonisk scen Bara där när de mm. sitter Den här scenen när de sitter med ryggarna till Och man ser mm. liksom hur det här trädet Force-trädet ja. Hur det brinner och de sitter och pratar ja, Har ha, ett sånt där väldigt cinematiskt ja. Örnblick Det känns här att det här oj, Man fick nästan sån här original Original-trilogi-ribbar av den ja, Det kändes det. när de pratade Och han, den här Yoda var väldigt mycket Mer som och det passar ju för att den här Yoda är som Yoda från originaltrilogin Lite excentrisk. Mm. Ja, men fortfarande klokare För han är en del av Han är ju kraften nu Han är en del av kraften liksom mm. eh, och, och, de, och de två liksom i samma shot där med, de, de, mm. de är de två sista relikerna Av den gamla sortens Jedi-dyrkan då Mm. Som bränner grunden, bränner sönder grunden till hela den mm. eh, filosofin och livsåskåningen. Det, det, det är väldigt snyggt eh, gjort. Där. Ja, det där är det. <laughs> För att då bana väg liksom åt Ray som, som är den som ska få eh, Jedi att återuppstå på riktigt. Mm. På det sättet som... Anakin Skywalker misslyckades med enligt profetian mm. och på det sättet som Luke också misslyckades med mm. ja men det är det och igen så, så känns det att man har tänkt ut lite mer som att det är det här att, att det kommer nya gäddar kommer in men bränna upp det så är det också som att säga begår inte de samma misstag som honom i och att följa mm. samma böcker och det så begår exakt. de samma misstag exakt och det är alltså igen, ja. väldigt som är väldigt poesi. Och det jag man annat mycket på det här, eller det, tror jag. det här. Det tror jag. Jag tror att Ryan Johnson, till skillnad från J.J. Abrams, har brutit sig. Han har lagt mer fokus på att återskapa och återskapa själva mytoset. Men med en självreflekterande syn. Vilket också ligger i tiden väldigt mm. mycket Precis som du sa förut att originaltrilogin låg väldigt mycket eller kom i rätt tid för att återuppliva liksom den här matiné-typen av, mm. eh, av det goda mot det onda. Men mm. idag är det inte riktigt så enkelt. Det vet alla och det känner alla. Mm. Och Star Wars måste också reflektera det här på något sätt för att vara relevant. Mm, alltså jag menar, hade Kylo bara, bara varit ännu en i raden av de här mm bara han är här, men han är bara ond. Mm. Ja, han Visar det ju visar här på så mycket olika sidor av och just de här konflikterna och det att han han kan ju som liksom, man trots att han visar känner sig självsäker är, kom, att komma ut från Force Awakens och känna sig väldigt självsäker. Jag hade mm. lyckats ta död på min far. Ja. Mm. Och det, men han lyckas fortfarande inte och och, och, och, och ta död på sin mamma. Nej, precis. Det gör han inte och när någon gör det åt honom istället mm. tillfälligt ja. så, så reagerar han väldigt starkt på det och man märker redan där mm. att det, då, då någon, blir han väldigt rubbad emotionellt. Ja, precis. Just för att det inte finns så. Och det är från till till tillväxt. Så då märker man det här är väldigt är instabila. Det är, det är det som också är så jag med Hax och Rem. Det är två extremt instabila människor. När ja, som, som de här, liksom kyle och Rem, står och kastar runt. Huck som en fucking ragdoll Ja Så får han går ja, out of line där Ja men exakt så han där i, i skeppet ja. Han bara Säger emot, han slänger genom väggen vägen Och, ja, och de piloterna bara, okej okay, we'll be done my lord Utan att ens diskutera Ja På, på samma sätt mm. som Kylo Ren Fullständigt flippar ur Och mm släpper loss hela sin arsenal när på luck mm. när han träder fram där. alltså, alltså och, och grejen är man tänker att okej okay, nu nu är det som en ljusvärd strid med han bara lägger mm. skjutton och säger han ja, bara inte alla vapen mot honom. Precis. Det så. finns det finns inget liksom det finns inte tillstymmelse egentligen av rationellt tänkande inom ledningen i the, of the first order. Mm. <laughs> Och det, det, det är så snyggt På något sätt Det är Det är alltså ju det som Lyckas ja. så illustrera för honom mm. Det är ju just det liksom Att visa att, ja, att Hans väldigt kaotiska är att, att det leder till någonting bra Det är väl det också han Som han, man som avundas just den konflikten i honom Och det att ja. Just det, det som Ray Just nu symboliserar att hon verkar ändå så att hon, hon har sina egna problem Med att inte pratar så mycket mm. om Rey Men det ska vi göra mm. Tots att hon har sina egna konflikter Så verkar hon långt mycket mer samlad Ja Och äh, vet liksom vad hon vill och liknande Och det, och det är någonting som jag tror som att Kylo avundat och försöker liksom att Få henne off guard Väldigt mm -hmm. ja, ofta slä, släppa garden Som att ja men få henne att tveka på sig själv mm -hmm. äh, ja, oh, ja. Men alltså som sagt jag, jag älskar till exempel Ash 2 som är en ö med på. Jag, ja. Hela det segmentet älskar, älskar ju Ja, det, det gjorde jag med. Och jag tänkte bara för det fungerar inte, inte bara för att det liksom är, ser visuellt slående ut utan bara också för allting som man får reda på där. Just som du mm. sa där med eh, Luke och Ray. Mm. Eh, bland annat det han när han du vet, försöker få en att känna kraften. Ja, just det. Man, och den är väldigt, egentligen, en väldigt så här callback till, inte till gamla som Samurai eh, Sensei typen äh. av eh, filmer där med läromästare som tar ja, kasta oh ja. sig till och skärp dig och sånt där. Du vet, som är ja, och, och sådär, så det där fungerar inte riktigt. Nej precis du, du, Det här lite Öppna ditt sinne mm. i, Jävla idiot mm. <laughs> Som blundad, blunda och öppna sinnet sådär. Ja precis det är, Nej det är inte riktigt så lätt det är Bara att bli Nej, force. nej precis han, han testade det nu och bara, så mm. okej okay, du tror du vet något om kraften mm. Ja men sätt dig ner här och blunda och sträck ut Och så sträcker hon ut handen och man bara, Åh, för fan du vet ju ingenting Ja men man ser det direkt för jag ser på honom Han och ja. och tänker bara, Åh, ta nu verkligen så bokstavligt Ja precis Och det är då han så säger säga jävlas med. Ja, exakt. du är feel it? Mm, feel it? <laughs> det finns många sådana loll moments i den här filmen, men det är ju det, det är en en som inte som stör mig för jag tycker att den passar nej. i... säga Den är liksom i ton med resten. Det är när den skämt känns lite utton som jag är som att jo, mig, mig lite, så... Ja, ja, ja, Nej, det är jag helt med på. Så alltså, just den poängen. Mm. <laughs> ja, på tal om Ray, kanske. Ja... Ray. Ja. Uh, jag måste ju säga igen Det här är, kan ju komma att ändras det Med tanke på hur så att mm. den här, Hela det här snacket Och spekulationen som har varit Vem är Ray, mm. vem är Reys föräldrar och det? det är ju också någonting mm. de frågar i Force Awakens Och även Luke mm. frågar flera gånger Som mm. Who are you? Mm. Ja, alltså, med, får... vem, är du? vem är du den här flickan Som bara dyker upp på det Och mm det här verkar ju också mycket av idén med Ray verkar ju bara sprungen vi har klankat ner mycket på JJ Abrams det var ju den här idén han gick mest igång på var ju Ray som man har sagt där det det som gjorde att han blev intresserad Han sa ju nej flera gånger men så det som fick honom igång var den här som han sa när han såg konceptdesign på det här och sen och hörde att ja, det var det här och det var den här flickan som stod vem är hon Aha, ja. det, det, liksom, han gick igång väldigt mycket på den idén Och det var därför han, ja. han tackade ja till Force Awakens ja, ja, okay. för att han gillade Konceptet och idén kring Ray mm. Och liknande Och det är ju igen som sagt, den här, hela, Vi kan ju prata om det här, den här Grejen om hennes Föräldrar och som Kylo Ren mm. Säger då, ja men du vet Du vet nog själv svaret här mm. föräldrar mm. var inga, inga De var skrotshandlare som sålde Ja, ja precis Uh, nu som sagt kan ju det bara vara någonting som Call oren sa för att igen destabilisera mm. henne och det och det stör mig inte så här, och grejen är att hade det, är det sanningen och det är att och det och det och det och det och det och det och det och det och det och det och det och det och det och det och det det och det och det Ja, nej verkligen. <skratt> och... Men då är det många som säger, det ja, men varför och det och det Mm. Kraften, och hon måste ju vara en skywalker som att, mm. som att Ja, jag vet de säger The force is strong in my family och liknande ja, ja. Men det är inte som att de är de enda som Har exklusivitet på liksom Maxad force Menar Yoda, Yoda är ingen skywalker Nej han är, det var fan, klart, han är väl på, på nivå Med eh, vi kan släppa allting med midichlorians och liknande. <laughs> ja, det var ju det som ledde till Jedi Ordens fall. Mm. <laughs> När de började <laughs> ta blodprover på dem. Ja, precis. <laughs> det man som gör det är att Mace Windu är en otroligt mm. kraftfull Ja. Jedi, i många som helst. Och Siffran är ja. också kraftfulla. Sidious var ingen Skywalker heller. Nej, nej men precis. Det... <laughs> Det, det finns När du räknar upp dem mm. Så liksom det, Man ser ju tydligt att det kanske Inte har Så mycket med ett show som -on one trams att göra Hela prequel trilogin Nej, Visar ju om något Att det här show som -on one-grejen är, är bullshit Det är ju som det de säger, de fokuserar ju på profetior Och ja. Som att de klamrar det fast vid det, men Så här är det och profetiar mm. Uh, profetian, profetia I så fall så skulle jag säga ja. Är det fantastiskt mm. om det på något sätt Sätts en gång för alla Att den här profetian är en, så att säga, en falsk profetia ja. Jag gillar den tropen äl Älskar jag alltså falsk ja. profetia, Just för att den, man kan göra så mycket med den Det skulle vara i 9. Om de skulle säga det, Hela den här balance of the force Och the chosen one Att det bara mm. är en skitsnack ja, precis. Uh, Och som sagt Det är det jag gillar uh, Mm. Egentligen baserat på Vad vi vet om kraften sen innan Är ju att den finns i alla ja och det, och det har stört Jag vet att det stör en del fans också För de gillar inte det här som att jag bara Då har alla kraften Har även de som inte är Jedi-kraften Ja, ja. Har, har folk redan glömt eh, A new hope när Vader <laughs> ja. är i rännan Ja, och och se på det där Luke så säger han, The force is strong with this one och han gör inte det som ja. att det vore en grej Det är för Nej. att han, han har upplevt det innan Att det finns individer som är, är lite starkare I kraften som Han Sol Och är skulle också vara en som är lite starkare I kraften ja, exakt. För att han, den, han är mer attun med den Det är bara att han, han kan inte liksom utnyttja den Och dra från den Nej. Han, har liksom, han, han har liksom mer bara tur och flyt Ja, exakt. exakt Det är ju, det, jag menar. Vad ett Star Wars-fan borde veta b -b bör ju vara att kraften är George Lucas, liksom plockat nästan rakt av från diverse österländska filosofier mm. om, om livskraft, om livsenergi, och chi och, mm. och, och världssjälar och så vidare. Det jag menar. De, de, de, alltså det är ju det som folk stöder. För de är ju för att Jeddah är speciella, menar de, och sånt där. Ja, de, vill ju, precis. de vill ju på något. Sätt, igen, det är det här med att sätta gädda och, och Sif på en pedestal. Ja, precis. Så Som att de är här uppe på det. Ja, men det mm. de, har glömt, de har glömt bort allting också från Expanded Universe, som en gång bara kanon <laughs> och godkänt av George Lucas, som han hade idéer också, just om att. Ja. De som blev upptagna av Jedi Det var många som inte blev upptagna just för att de inte var äh, Hade just det, Var starka nog, och det var lite den här elitismen Bland som mm. också Men du, du var inte stark nog i kraften Precis Så det, äh, så, så det var också lite Det var som att ja, men de blev starka i kraften Ja men inte starka nog menade mm. Jedi's De ville plocka ut de där som var Exceptionella Precis för att återgå till Rey jag, jag gillar hur de eh, behandlar hennes ark och bibehåller hennes eh, karaktärsark som ett mysterium mm. eh, så det är inte samma hjälteresa som den Luke gjorde och mm. den går inte mot något mål som vi redan visste vad målet var som Anakin gjorde mm. eh, utan det, det som, som du sa till det för allt vi vet så, så är hon bara en vanlig medborgare i galaxen. Det, det, var just en liksom. replik, det var också en ja. replik där just i samband med det jag tror som Kevarens sa, som man säger, mm. ja, det var inte ödesbestämt eller något sånt där. Det var, it wasn't decided by fate. Det var en sån här replik som ja. kändes väldigt meta som en rakt ja. långfinger till fansen så <laughs> att sluta och lägga för mycket vikt vid det här. Det spelar inte så stor roll vem hennes föräldrar är om hon är en Kenobi eller Skywalker, även äh, om det sen skulle visa sig att hon på något sätt har någon slags relation mm. till det, och jag vet eh, och jag förstår det här med att filmerna eh, har fokuserat mycket kring Skywalkers mm. eh, och, det för mig, och det finns fortfarande eh, åtminstone en, två mm. Skywalkers vid liv Ja, precis Så eh, Ja, alltså jag, och jag menar också baserar på vad man ser i slutet av filmen också Det finns en del som stör sig för det också kallar det för Disney-ögonblick Vilket det är sluts, i så fall. Slutscenen, det absolut ah, sista okay. som händer ah, okay, ah. Disney-moment, jag tycker den, den ändå så, är, den ekar ändå så inte Disney utan snarare franchisen Ja, definitivt okay. alltså, igen, Det är kanske inte en favorit Men just det där med att titta upp Mot stjärnhimlen Det är ju liksom ja. A New Hope och andra ja. Eller nästan varje Star Wars film Har minst en scen Det har till och med Force Awakens Har en liknande scen Där står ja, oh, och tittar upp mot uh, Himlen och drömmer sig bort Ja, precis Ja, det det vet jag inte. Då, det, så, då, då, då nu klagar de ju bara för att de inte gillar att Disney inte gör samma sak som de såg en gång i tiden då, mm. och då kan man ju kanske tagga ner och tänka efter lite kanske Mm. <laughs> Vad tog ni med er från Originaltrilogin egentligen Tog ja. ni verkligen bara med er det allra Ytligaste, mm. seriöst Det ni tycker liksom Utgör hela er barndom Och hela er liksom syn På populärkultur mm. Och så vidare Ni tog bara med er det allra allra Ytligaste från det Ja, men gud, Seriöst men det är så ska det vara. Och det är samma sak som vi kan eh, Vi kan prata om Ray i, ja. i, Vi får inte kom, komma bort från det sen Äh, I alla fall jag, igen så tycker jag de visar med Ray ju egentligen hur eh, Som vi pratar om det här med brister Och då hennes stora brist är ju för att hon söker efter Alltså substitut föräldrar eh, Mentorsförebilder Ja eh, Just för att hon inte har haft några, några föräldrar Precis det, det, det, Den går ju så jäkla bra in Och gör henne så jäkla mycket mer intressant tycker jag Verkligen. Just hur de fokuserar Bland annat när hon är nere där i, att säga i ja, så att säga Grottan mm. Som jag den påminner en hel del om Empire Strikes Back ja, Men det igen, jag tycker den egentligen det, det stör mig inte För att Nej. som de säger Ställen som de har också tidigare etablerat Att där kraften är stark Så finns det både liksom Två motpoler, en mm. Eh, där det är väldigt mycket som, som det här Force Tree som är väldigt stark i ljusa sidan mm. ja. så finns det alltid närheten samma som med Dagobah hade ställen ja. som var väldigt starka kraft så hade de också djupa som var väldigt starka i den mörka sidan eftersom i en balansen precis det är hela grundtemat liksom jing eh, jag, jag gillade alltså jag gillade, mm. jag gillade den, den scenen där i grottan den var liksom kort och koncis och Mm, Även jag kom fram till samma poäng Som, mm. som Empire Strikes Back mm. Så håller den upp en personen och, och talar om just här med Ray Att Fokusera på dig själv Istället mm. för att leta efter Något annat svar precis. Men alltså, jag, måste, jag måste säga, liksom ändå så jag gillade hur den scenen var uppbyggd för att jag, ja. jag, jag, jag, jag med det här lite just med det aslönat eller och det som blev alltså råbt. Ja, men just det. Men det, led, det leder ändå till samma sak igen. Fokusera inte ja. på eh, när fel är. Det spelar inte så stor roll, viktigt vem du är. Precis. Det är ju perfekt kan jag tycka för den här karaktären. Mm det, det, hon, hon, hon börjar filmen, den här filmen, med att slitas mellan liksom två mentorsfigurer mm. på varsin sida om kraften. På sätt och vis, oavsett hur mycket Luke gärna vill mm. <laughs> avsäga sig där, så mm. är hon för honom... För, för henne är han den ljusa sidan, eller mm. ja, det, det, profeten, liksom. medan Kylo Ren... Kylo Ren är ju ormen... Eller djävulen då... Mm. Frästaren... Och hon slits mellan de här två... På, på, det på alltså Och det är ju också det, det, är det som gör riktigt, det förmodligen... Ja. Förmodligen en Luke som på grund av han... Att han, han igen gör misstag där... Inser inte bara att han lockar ju henne... Eftersom han inte mm. är så villig till att lära henne... Och det så blir hon lockad av ja, mörka på, sidan... Och det Precis, är så... också det som får dem att inse... Också, som att det, det händer saker. Och, och det här är väl också Någonting som folk stör sig på mm. eh, Gillar att gillar citera Force Awakens där du vet That's not how the force works <laughs> Du vet eh, just den här Diskussionen och det Mellan, ja. eh, mellan Kylo Och eh, Rey eh, mm. Det är ju en utav Egentligen tre Force Grejer vi inte riktigt har sett innan Ja, ja, exakt Och den, jag, har, jag, har, igen, jag hade ingenting emot den faktiskt Jag tycker den fungerar i linje av vad man vet innan om kraften Ja gud, ja, jag tyckte jättemycket om de scenerna, mm. de var ju liksom Och de, det, och de var, mitt... var också otroligt välgjorda de, just ja. hur de var ihopklippta och sånt där ja, de, exakt de flöt ihop <laughs> så att säga och, och det jag tyckte det var så otroligt snyggt hur de jo, lyckas jo. få två olika scener det var också med juldöm och det Jag du nog noterat av det Hur de liksom blödde in i varandra jo, Ja men det är de ju På jo. vem som var var, var Ja det. precis skapade Hela den här illusionen av att de Hör och ser varandra fast mm. de är På varsin sida universum typ. mm. uh, Och det är det Liksom det man kan göra med Kraften man, alltså det och alla använder kraften på olika sätt beroende på vem man är tror jag mm. också de vill äh, ha fram här att man kan, mm. man kan kanalisera den på så många olika sätt. Mm. Och, äh, Och det, är, det är väl det som folk stöts på, bland annat som Astro Projection, Luke ja det det var cool den grejen var jag var väldigt glad jag blev av den grejen alltså, alltså, men alltså först, är... först så trodde jag liksom, om jag ska helt ärla så trodde jag först att, Luke, att det skulle vara twisten att Luke har varit ett force hela tiden ja det tänkte jag med på Visst, det, tänkte jag också, faktiskt, det visste, ja. hade också en ganska cool twist på det hela Att Luka var ju död ja. i kanske 20 år Eller någonting Ja, precis Det hade också varit en jävligt cool Det hade också varit en assam cool var egentligen... var twist faktiskt men... mm, Det var först när han gjorde så här, tyckte, ja. För jag sa det till min liksom cola bror, så här, så Såhär, är Luka ett first ghost? Var min första mm. såhär ja. Han var ju ja, död i jävligt lång tid Och det var inga som har lagt märke till det var. Ja, men eller hur Jo, det tänkte ja. jag också, bara shit Jag tänkte inte så, jag tänkte mm. med bara O okej, nu har, vi, nu har de medvetet hoppat över den sen där Luke liksom hoppade ner i havet och dog eller sådär. Men kom tillbaka för mm. det här sista liksom. Mm. Men, men det är också att han varit död hela tiden. Det är ju Shyamalan-nivå mm. av twist. Mm. I så kunde haft, som också hade funkat. Mm. Ja, naja, men det är... Så jag gillar inte på det sätt de gjorde det här. Mm. För, för jag satt, man satt också och funderade där när han gjorde det där. Så satt jag funderade på hur fan visste han vart han skulle. Visste han är jävla liten man kan känna ut som liksom Leas koppling det. Men ja, jo. Att han bara kom så alltså, Det var något som jag, jag tänkte lite på. Det som att aha, okej. Okay. Mm. Och sen ja. Nej, men det, jag... det är en sån här Väldigt cool och den tycker jag Den känns ju ännu mer som en sån här Väldigt jedi grej att kunna göra, göra en ja, astral pro Projicering av sig själv Som även kan manifesteras <samt> Fysiskt också det är liksom... för det, det var ju inte bara som att han var Bara liksom en figur, han kunde ju också röra Ja, och lämna lämna lämnade över de här uh, Från Millennium Falcon Ja Ja, precis. Och det är också ett sånt där som kommer med jämna mellanrum i Star Wars. Bevis på att den ljusa sidan är den starkaste sidan. Mm. Men det krävs... Men den, har, den ljusa sidan är svårare det ja, kräver mycket mer koncentration och mycket mer harmoni just det för finns att det det inga enkla svar nej precis men, men när man väl liksom kan bemästra den ljusa sidan av kraften mm. eller del av den då, är, då kan man jag menar Kylo Ren som är stark men stark mm. på grund av att han är så förbannad hela tiden, mm. har inte en chans mot en liksom astral projektion av Luke Skywalker som inte ens bidrar honom ändå. Mm. Så det, det, det är också en sån här vä väldigt snygg poetisk grej. Och det mm. Det överlag hela den här filmen tycker jag är så bra på att porträttera just konflikten mellan den mörka och den ljusa sidan. Mm. På, på, ett, på ett nyanserat sätt. Mm, ja, alltså äh. mer än bara det här. Att alltså, den goda sidan är god och den ond sidan ond. Mm. Ja, precis. Eh, och det är en, alltså nu. Pratar, alltså, om man spelar Nice of the Republic... Så, mm. Jag vet du är inte som stor fan av men, uh... <laughs> Jag har börjat fundera på Om jag ska ge den större chans mm. På alltså, det är så det fungerar inte så bra. Men Det som jag gillade speciellt Med Knights of the Old Public 2 Var mm. egentligen att den gav den här Väldigt nyanserade bilden mm. uh, Det känns lite för att Han har ju till och med erkänt att han är en stor fan Av Knights of the Old Public mm. Spelen och, och han nämnde ju även tvåan som som också är en sån där synning som man gillade Just för att den gav en, mm. Den var ju väldigt eh, Gråzonaktigt spel Därför mm. den visar de ju liksom hur Det kanske inte alltid är liksom man, The good side alltid är bra De visar ju bland annat att Jennings mm. är svin eh, I kvotor mm. två Även i det första kvotor Precis. Men 2 2 är det ännu mer Att Jedi är ännu en jävla svin Till och som man börjar sympatisera med Dark side ja, exakt. Förstår, Jag förstår varför de här Inte vill vara på sidan med Jedi Som kör sin ja. jävla eldsnobbiga Elitism Ja det återigen, jag tänker, jag tänk, det, det, det här ser vi också i filmerna med Darth Maul. Han mm. pratar om liksom vår hämnd mot mm. Jedi. Vad har Jedi mm. gjort honom? Tänker mm. man ju då kanske. Och sen ser man hur Joda liksom tränar de här små ungarna mm. med hjälm De får stå i hjälmar liksom och, mm. i, i den här scenen i Attack of the Clones. Mm. Och, och jag menar, och så, sen tänker man vidare då på Anakin. Mm. Uh, och bara, okej, okay, så de snor, de bara plockade upp en liten pojke från en planet, skilde honom från hans mamma medan han fortfarande alltså, han, han har vuxit till sig nog för att liksom fatta att det här är inte okej okay. Mm. Och sen har de satt han i en hjälm Liksom i typ tio år och fått, mm. Där han fått stå i ett rum Och så det är det inte konstigt Han är fucked up liksom. <laughs> Ja men det är ju lite som, som Som man säger, att de blir lite som Järntvättade du blir ju även ja. Sif på sin egna också Ja, Sjuka, Det är ju kulter och ådrar Precis i det. Så, mm. Och det är det som Det är ju det jag med Kotor det är alltså en så publik. Både ettan och 2, så säger i tvåan som utforskar det här till mycket höga grad. 2 eh, eh, är en batteri, mycket. sa det. Ja, det är för att det är Obsidian som gjort det, tänkte jag säga. Var mm. det, det enda spelföretaget där ute som faktiskt törs mm. ja, men De tar <laughs> väldigt mycket tid med K-2. Två, det, även om det spel med mm. k inte fungerar, Så mm. tyckte jag att det, det mest nyanserade jag någonsin sett i en Star Wars-property, mm. så att säga. Ja precis och det, och jag The Last Jedi är på mm. väg åt det hållet mm. I, Alltså i och med den här. Sen är det ju inte säkert Om de bygger vidare på vad som gjordes i den här filmen Ryan Johnson har fattat den grejen I alla fall känns det som oh, ja, <coughs> Att men det Star Wars jag behöver det är... Gå åt det här hållet för att bli För att vara mer relevant Mm ja, eh, det liksom. kan bara liksom vara good, good side For dark side Nej. Men nu, nu Nej, är då det ju liksom frågan om... Hur J.J. Abrams bygger vidare på det här. Ja, precis. J.J. Abrams har ju som du sa uppenbarligen idéer kring Ray och sådär. Så, och det är ju mm. det är lovande. J.J. Abrams som återigen... Jag, jag, man ogillar inte J.J. Abrams, men han är lite loj, tycker jag. Mm. <laughs> så alltså, det är ju, just det. alltså mitt problem med J.J. Abrams är så att han inte... Vill Det känns som att han har svårt att avsluta grejer. Han kan ha många mm. bra idéer och det som får lite mm. problem är hur, hur ska man avsluta det. Ja, jo, det, det har ju bygga upp sina mysterier och bygga upp massa plott points och ah. det som när det här ska komma till krita och knyta ihop det. Ah. Det är väl därför man, jag blir lite så jag blir så här försiktigt. Eh, ja, lite, lite försiktigt pessimistiskt där med, <laughs> ja. med vad jo, han precis. gör med episod 9. Precis. Det är ju lite så. Mm. Men och sen har vi mm. också en annan med Force Power. Med Leia. Ja, just det. Som vi har pratat om. den här Mary Poppins-sekvensen. Mm. <laughs> ja, just det. Mm. Så, som vi kallar den. Ja det, det bara musik ja, det är lite träffande. Ja, det är lite träffande. Och igen... Jag har ingenting... Jag, jag, jag har igen... Det är väl den som jag i så fall skulle ha mest problem med, Men igen, den stör mig inte så mycket som, som jag hade trott den skulle göra Jag stör mig nog mest på hur scenen så, ut Som var lite... Ja, Det, det var så lite, lite där, the Superman, Mary Poppins över Det Det var väl det som störde mig mer Mer än att hon faktiskt överlevde Ja, jag tänkte återigen Guardians of the Galaxy I första filmen där. Ja, men det är lite där när hon liksom ja. Man ser hon frysa där Ja <laughs> så, jo, ja, det, så, det såg lite löjligt ut gjorde det så. Men, mm. det, det, det, det, men som Force att, Power så störde man inte heller. Nej, nej det störde man inte att det mm. äh, Det är att, fullt möjligt. Eftersom, som sagt, man kan kanalisera den här kraften på olika sätt. Ja. Och, och det, det det kostade henne, som man också såg. Mm. Det var inte som att hon bara gjorde det här helt ostraffat Och sen bara gjorde som Luke gjorde Efter att Kyle hade skjutit där Den där liten shrug of the shoulder där, som Ja nej precis där bara, ja, men Det var ingenting nej, precis. Hon nästan, och, hon gör, och, och hon gör det ju i ett moment Där hon håller på att dö liksom. Mm. Hon kämpar för sitt liv Mm. Det är helt otänkbart att någon som uttryckligen sedan tidigare mytologi är force-sensitive skulle kunna liksom bemästra det Jag menar, Luke klarar inte ens av att lyfta, sitt, lyfta sin ljusabel ur en snödriva fastän han är tre meter ifrån den. Mm. Och, och förrän han har en stor, det här snö, wampa, snömonstret mm. i sitt synfält liksom. Mm. I, Såklart, i så en livsåldens situation Då jävlar, fokuserar ja, man och... precis. precis Är det så otänkbart liksom Att folk verkligen blir sura äh, Över sådana saker Att se sedan såg lite dum ut mm. <laughs> Det kan jag förstå Det gjorde den, det var mm. kanske inte så, så där jätte... Det de, de vill ju att de skulle vara jätteinspirerande där, För man ser hur de står och tittar ut genom fönstret Och ser henne där ja, Jag vet inte, den kändes sägs... bara lite Lite, lite loj, tyckte jag Jo det, det, det, det gjorde sig inte så bra I bild kanske så... alltså, Det lät väldigt, väldigt poetiskt På patter kan jag tänka mig Han satt och ja. Ja, men Det här låter jävligt coolt Det Sen, jo, så var nog svårt Att bestämma, hur får man det här Att se väldigt inspirerande ut Ja, det, det, det, det gick inte riktigt, kanske bara. Det... Kanske lite mer som fokus på hur hon faktiskt kämpade som man såg sen precis i slutet där när hon släpps in igen. Då ser ja. man verkligen hur nära döden hon är där. Ja, precis. Det hade kunnat funka. Man kunde se det från hennes första persons perspektiv kanske, mm. jag vet inte... Det, det... Ska ja. inte flippa ut i för mycket spånande här kanske, men <laughs> men är... poäng men jag menar poängen med scenen egentligen är ju inte att den ser lite löjlig ut utan det vad som händer i den. Och jag störde mig inte heller på det. Jag eh, kan du nämna en, en karaktär som jag tyckte... Inte riktigt ledna om att och det var ju Snoke Och jag förstår ja. poängen varför den inte ledde Men jag tyckte den den blev lite väl Antiklimatisk tyckte jag hela, hela, I alla fall hans karaktär Grej, jag förstår att Det, mm. det fanns poäng, andra poängen som var viktiga Som Kylo Ren mm. eh, Och Rey och det, men jag kände bara att Den, den kändes extremt antiklimatisk bara. Jag hade väntat mig lite mer I, i alla fall Utav hela den här sekvensen Och det hade jag förväntat mig något mer strid När, när Kylo började liksom snurra på den Hade jag räknat med mm. att, att, att Snoke skulle märka av det här ja. och, och straffa honom ganska ordentligt Innan han då så dog Så skulle Kylo Ren mm. än få ännu en jävla R För att säga Så Snoke inte är så lätt lurad Precis mm. Men jag, var, jag, kände, jag kände att den var lite Antiklimatisk jag bara så, Jo Ja det var, det var kanske lite det, <laughs> det var så mycket synter inte kan jag kan se its senses He's going to kill you, vad jag säger. Han var, ja. kan han verkligen vara så lättlurad Ja, eller hur? Han var verkligen så kåt på den idén att han skulle hugga skulle döda Ray där. Ja, men det inte märkt att det liksom började snurra. Och sen att du får ner både av vakterna märkt det där. Nej, tydligen inte. Nej, det var. Nej, det är väl lo... kanske ännu en sida i boken av in inkompetenta en mentorer i Star Wars sagan mm, ja. liksom F för det finns ju gott om dem. <laughs> ja ja. Och äh, ja. Så här hela den här raden är... dåliga mentorer, jag menar Qui-Gon och Jo. jag håller egentligen på alla sådana brister. <laughs> ja, men precis äh, så så ja. Det, men jag håller med, det var lite sådär har ja, okej, okay, var det bara det här? Ja, men alltså, jag sa att du väntade att det skulle komma Någonting mer där ja. uh, Visst, det gjorde att scenen Inte blev riktigt Return of the, Den slutade vara lite för mycket Return of the Jedi Ja, jo, för den var In, det Inklusive kolla på slaget här Utanför ja, ett fönster Okej, okay, okay, nu, nu börjar det bli lite för mycket här Jag uh, is lost Your fleet is lost Your fleet is lost Exakt samma sak your friends will be dead You will join <laughs> me by my side <laughs> Ja precis Take <laughs> Ja precis Nej men alltså och Även om så att säga Själva den setet där Var jäkligt coolt mm -hmm. ja, ja. Oh, ja. Och de där Praetorians så väldigt kul ja. Även om de också <laughs> rök med ja. Jo, Nej, men den var, där var all, rent allmänt en snygg. Det måste ju se ut som du sa, snyggt filmad. Du styrde ju användandet av färger också. Mm. rött precis. och vitt, som var väldigt um, mm -hmm. prominenta färger. Mm -hmm. Precis alltså, i slaget på Crate, där med det här ah. saltet som låg om på. Ja, just det. Det är också väldigt poetiskt, just det där med. Så att säga, ja, med Luke Ja, ja hur, de egentligen använder, hur de egentligen smarta använder det där När han springer i raseri igen Som, en, som den ja. dumma snorungen han är Ja, så att hugga ner Luke Och precis när han gör det där snittet Så, mm. så visar de ju en närbild När han glider på det här ja, Så man ser att vita blir rött Precis det, Jag gillar bara det, det är där mm. En visuell bildspråk han visar ja, Han har snittat här Ja, ja Och så här exakt har jag, har Ingenting hänt Uh, och också hur den sen såg ut där, efter de hade bombat sönder man kunde liksom se hur mm. liksom, det där röda det var, det där röda marken oh, också, det har slöjat sig det såg liksom, ut som blod mer eller mindre Ja, eller hur? Mm. Det är, ja mm. Så, mm. Mm. Det, mm. <laughs> Spicy meatball <laughs> av filmen av Bildspråk i blockbusters, ja, men det, är så, det är så sällan man, man ser såna här, mm. såna här saker, så, så mycket av såna här saker i en enda blockbuster bara. Mm. Eh, det, det, de ska ju vara så effektiva hela tiden mm. och jag menar de ska få in så mycket effektivt storyberättande och... Uh, franchise uppföljare, flörtande, hintande som möjligt på de här tre timmarna de brukar ha till sitt förfogande mm. Två och en halv till tre timmar uh, Men, men, men här, här tycker jag ändå merparten är faktiskt att Berätta den historia som berättas Med bild och med mm. dialog som det ska vara. Det är precis. filmskapande 101. Här. Ja, precis. Och de tycker jag berättar mer. Eller de visar mer än vad de berättar. Mm. Ja, precis. Det enda som som sagt: det, är det inte det är ju en den här. Som jag också tycker att det är det här när de ska. När de blir väldigt expositionplottiga. Mm. Har någon first order officer eller någon resistance ja. officer som pratar om bränsle, mm. reserver eller hur nära eller hur långt bort fienden är. Ja, äh, just den grejen, då blir det lite väl exposition tror jag. Jag förstår att måste förklara eh, varför det är situationen är som den är. Men mm. det, det är lite där som säger, Filmen står lite och stampar. Det är det enda. Men, det men annars så tycker jag att den filmen gör det liksom utmärkt. Ja, ja, ja. Oh, ja. Är det. Och det är ju det är liksom det Det, är liksom, det säger jag också Och, och ja alltså jag, jag sitter bara och tänker på alla de här fansen Som jag läser många av dem som har varit besviken och För jag gillar att läsa mm. kom, Alltså de här konflikterande Resumtionerna läser de ja. som är Det är inte så jag läser de Överdrivet positiva för de brukar Bara vara så här, oh, för allting är bra Och bäst ja, och Jag vill inte läsa de kritiska där Som de kommer och det men det är visst, det är många som kanske tycker att den, den tar... Den tycker att ja, det är så mycket dumma grejer. Det säger ja men hur man tar över hand. och mm. um, Ja, vissa scener som jag har sagt. Där tycker jag att den tar lite... Mm. Lite väl mycket jag tyckte, kan Jag kan säga det, jag tyckte den där... Shrug of the shoulder med look var... Visst, <laughs> vet, jag kan se små roligare. Jag tyckte den dock var lite onödig. Um, och sen... Men, det är som det var faktiskt någon som sa som skrev det så. ja. De sa att mm. det största problemet med Star Wars är egentligen inte filmerna. Det är egentligen de här fansen. Ja. Som är som är problemet. Ja, precis. Jag läser den nu, som avslutas med This Movie Broke My Heart, och den är skriven som ett besviket brev till karaktären Luke Skywalker. Ja och alltså, ja, det här och passerar igen, liksom. Lite, så, ja men då tar de och det som säger och så, undrar varför han tänker den så de barnen som hade ja, men de trodde mm. på luxgraven har blivit med krafterna och Carrie Fisher inte med det. Så ja. inga är av dem där så säger jag men herrig, herrig gud, alltså, tänk, du, då tänker ju du precis som Disney gör. Och, så, så, så, hade, hade hade en studio, hade Bob Eiger fått bestämma hade han nog sagt Luke Skywalker ska ju inte dö. Nej, nej står i liv och det. Det är lärmål att de göra det Luke Luckskar. kommer säkert att dyka upp episod 9 ändå så de ska nog bara lugna. Ja, alltså, precis. Det, det, det, jag, jag känner att det är ganska givet att Luke dyker upp som Force Ghost Ja, det kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig. Kanske inte i hela filmen. Gem smart så är han väldigt ekonomisk med hur han använder det. Oh, det, det hoppas jag verkligen. Det är en viktig scen där Ray ska lära sig någonting som jo, dyker upp precis. Och så tror, jag, jag tror också att Obi-Wan dyker upp i episode 9 också ah, ja. jag satt nästan och när Luke skulle bort där att Obi-Wan skulle dyka upp ah, det är ja. alltså ja. snö. jag tror att Obi-Wan dyker upp det känns som något vill de, <laughs> ja, de kanske måste göra en tie-in till den planerade Obi-Wan Nej, den är ju inte utannonserad utan Nej, men vem vet <laughs> Jag hoppas Hoppas det är som sagt det enda Jag vet, jag är Obi-Wan-fantast <laughs> ja, Det är ända enda enda fanservice jag accepterar Om jag se Obi-Wan <laughs> <laughs> Ja, men fair enough Vi har alla våra vår Särskilda grejer. antar jag <laughs> mm, Vad är din grej då? Uh, oj, uh, alltså jag, jag är ju väldigt förtjust i General Grievous av någon anledning Det är lite synd vad de gjorde med honom i ja. episod 3 ja, där Med tanke ju... på vad man har sett i både den 2D-animerade Clone Wars mm. och 3D-animerade Clone Wars ja, Där precis. han är mycket mer fleshed out Precis och intressant Och många av de här lustiga grejerna Som man tycker är skulle Varför står de och hostar som man fan har kol cool eller någonting <laughs> Ja exakt eh, Den har sin förklaring men det är ju ingenting man får reda på Nej då måste man ha sett <laughs> Clone Wars så, eh, ja. det, är, det är helt enkelt Mace Windows Som med kraften liksom krossar hans bröstkorg Ja precis Medan han kidnappar eh, Kejsaren då Eller ja. stagear kidnappningen av kejsaren Precis så det, ja, jag gillar Greaves det, det är en av mina favoritkaraktärer Okej, okay, så nu vill du vill Men... lägga min cameo Greaves i episode 9 då Nej okej, okay, ne, ne, om vi ska gå Original och dess karaktärer Så uh... Sådana här, vad heter de? Agnots Uff, Agnots Ja, de här i bestbild Ja, är så... ja, de ja, just det Ja, alltså det, Jag Alltså Lando är ju Äckligt charmig Det skulle vara mm. kul att se Billy D. D Williams I en liten comeback i serien Grejen är ju att han eh, Han var med i Battlefront 2 mm -hmm. eh, De har ju högt ståeläge där Mm. Jag, eftersom jag vägrar att köpa spelet Så har jag sett, har jag sett eh, Kampanjen Har jag sett okay. på Youtube det, det, det, det, det är vad jag sträcker det till alltså Jag i princip vägrade med tanke på hur de har Satt upp hela modellen med det här spelet ah, ja, Så jag ja. vägrar att köpa det, det. Jag, jag ville köpa det första spelet Och vägrade av, de princi av Principerna mm. där Med att det var ett väldigt tomt spel När man skulle köpa massa DLC ja, just det. Jag vägrar gå med på en sån deal Ja, du, du är lite off-topic nu, Tim. Ja, ja jag vet, vet. inte. <laughs> Men du äh... kanske har en poäng, jag vet inte. Men i alla fall Lando var med, ja. eller Bill Dill-Williams var med som Lando. Och det är otroligt mm. vad hans röst inte har... Jag tycker inte den har så mycket på det. det han lät väldigt, nästan on point, och hur han egentligen kan fånga liksom, <laughs> Lando... Rösten och istället Jag vet att det är mycket bild och Williams själv Men ja, ja. ni kan fånga essensen av karaktären Efter så mm -hmm. många år I alla fall röstmässigt mm. oh, nice. jo. Så, Ja men äh... nice han, han vill jag se en comeback i så fall För De... Lando är ju Yeah ja, Och jag, jag förstår också varför han inte är med Här i The Last Jedi Det gav inte någon mening Varför han skulle vara Ja, nej, det fanns ingen plats för han i den här filmen. Och det har Reynolds det... också sagt så säga: Jag älskar honom men det mm. fanns inte riktigt då jag tänkte på honom. Det var svårt ja. som att hitta en plats för honom. Och det tycker jag är helt ja. rätt. Kan ja, du inte det... motivera karaktären varför han är med så nej, då... Det blir då Ja, men precis. För då, blir det... Det för då blir det fanservice. Ja, det blir det ju. Då gör man det ju för sin egen skull och inte för. Storins skull liksom. Hur mm. ser man dyker upp 9. Det här var, ja. jag tror, vi om Det är inte den enda så att säga större karaktären från, var mm. det som inte varit med än som fortfarande är lil. Ja, precis. Det var ju fucking han som sprängde den andra dödsstjärnan mm. Men jag tror, jag <laughs> skulle inte följa här från Om pissa den en och kanske sluta då 9 Jag har varit. Han ja är kristen, och var... Han är typ kapten på en av kriss, deras fartygar kommer till rullsättningen. De nämner ju ja, trots precis. allt en massa så att säga, allierade. Ja, just det. Det tyckte jag var en, en spännande grej faktiskt. En bra sa, cliffhanger till nästa. Ja, men det är, också, det är också det här med det här last stand där de verkligen mm. är så få. Den här desperata situationen för mm. Resistance som nu numera blir Rebels, för de säger till de här Rebels scum Mm, Vill jag ja, minnas att några av First Order-grejerna säger ja. Som att det är First Order som har Tagit över igen Precis mm, Och det, just, det, just det där Hur de ignorerar Jag, jag, vet inte, jag, gillar, jag gillar just den desperationen inspirationen De sa att det är ingen som har svarat på deras anrop Nej, exakt mm, Så Och igen, Battlefront 2 Har också <laughs> dels sett de, hade, de skickade faktiskt <laughs> ut en Till för att ah. Leta reda på några allierade Aha Ett sista hemligt uppdrag så att säga Oh, oh my <laughs> Får jag hoppas att det leder eftersom Better from 2 Story också är kanon Aha, okej okay. uh. Så det är inte bara som att det bara är påhittat Det, är, uh -huh. det är, Lucasfilm godkänner sådana här stories Det var därför de skrotade ett annat Star Wars-spel okay. eh, För det lyktades som att Lucasfilm Inte ville gå med på en del av storyförslagen Okej okay. Alltså, Aj, ja. Det ska passa, storygroup i Lucasfilm Ska gå med på mm. eh, Alltså allting i Till manus och karaktärer och liknande Ja just det ja. Men visst jo, ja. är det bra att de försöker hålla reda på Kanon för den skulle till skillnad från Expanded men i Junior Så <laughs> fucking Ja det, det, det kanske var bra Att de rensade ut där lite <laughs> Inför de här filmerna mm. <laughs> Men ja som sagt lär och vad heter han Ned va eh. Ned? Ja, heter, heter han inte Ned något sånt där, eller Ned typ förkortningen han som sitter, bredvid, han som är andra pilot i falken Nej, det menar Nine Numb Numb är det, just det ja, Han var med i Force Awakens, han var med i den här filmen också Var ja. ja Hur missade det? Det är, den en, det är typ den enda Solasten som är med i ah. Force Awakens. Han är ju Solasten ja, så att säga. Från ja, det, Celest. det tänkte jag inte på, faktiskt. Han var en av piloterna i mot attacken mot Starkiller Base. Ja, ah, ja. Jo, det var han nog. Ja. Just det. Ja, ah, nej, okej. Okay. Fuck honom då, Lando, menar jag. Det var Ja. Lando. Lando till nian. Mm. Lärna nor Obi Wan då? Ja, ja precis. Det behövs inte. Det, det finns ingen poäng med Obi Wan och det är så. Jag såg Nej, det skulle inte ens måste vara i sammanhållande. Luke som jag tror det För det är väl ingen annan som har någon relation Och karaktärerna som har någon relation till Obi-Wan Nej det är ju tyvärr inte så Så det, det, det känns som hans chans var i den här filmen Det tog var det och där då, då, då där, Så hade jag hoppas på något sätt att Obi-Wans mm. Force Ghost hade dykt upp där ja. Någonting ja, Jag måste ju också säga Att, jag, att de ska props för, jag är rätt så säker på att de använde en puppet för Yoda i den här ja, filmen. Ja, det är syntes alltså det, det, antingen det mm. eller så hade de animerat ja, den medvetet, som medvetet, jäkligt, ja. jäkligt lite shoddy, Ja, säga. precis det, det är det så, det... som att det var som sagt, det liknade jäkligt mycket original i Yoda alltså ja, ja, han, det, det... Strikes Back. ja, det gjorde det. det han rörde sig på samma sätt och sådär mm. och sådär så det var lite kul. Det kändes dock kanske lite fanservice men i så fall. Alltså, men å andra är, sidan jag, jag, fair alltså, enough. Jag, jag tror inte jag hade haft någonting emot om jag var inte animerad heller. Så. Nej, det tror jag inte Det, det, är, det, det. Jag, det är ju hardcore fans som, mm. som inte gillar att den animerade gjorde. Jag har inte ja. haft någonting. Jag förstår att tekniken har utvecklats. Så. Ja. Jag har en teori om den grejen med, men jag tror vi får lämna det till någon annan gång. Jag vet inte. Ja, det behöver bli draget. Ja, Jag vet inte uh, vad vi ska säga mer om den här filmen egentligen. Jag har pratat om de mm, viktigaste vi ju, vi, vi, Jag tycker jag pratar väldigt positivt <laughs> om den, ja. alltså det. har pratat också en om del om bristerna. Och det. Mm. Men det är egentligen för dig då, de stora bristerna, bara för att poängtera dem eftersom jag tror som båda vår betygsättningar är ändå en bit ifrån toppbetyg. Mm. Som du sa, tre av fem film och det är ungefär ja. det för mig också. Ja, precis. Ja, största bristerna. Det är väl jag vet som inte. Du, som, som, jag äh. tror som du nämnde. alltså att alltså det, alltså det är ju det. en väldigt förutsägbar plott. Ja, det, det är väl den delen i så fall. Just som man säger, handlingen är väldigt förutsägbar. Den mm. blir aldrig riktigt Riktigt, riktigt spännande. Den har ju sina ögonblick. Mm, ja. Men handlingen oh, ja. blir aldrig riktigt så spännande. Den har ju också ett sidospår som jag inte har någonting emot. Det bara att den, den kopplar inte ihop så mycket med resten. att det finns. Äh, sidequest. Nej, den var lite, ja, okej. Okay. Jag har <laughs> ingenting emot, som sagt. Det är bara att den. Fylla inte så mycket Nej. funktion i resten av handlingen. Nej, den kändes väldigt mycket som ett side quest, och inte något som, som till skillnad från i Empire när deras resa på eget håll, liksom mm. när de konvergerar och man bara okej, okay, det var allt det här det ledde fram till allt medan mm. det här ledde fram. Det hade sin separata början och slut liksom. Och mm. ja, ja, det blev som lite säger, Jag gillade ah, både okay. och, och Byte Och, och de, oh, ja. vi fick reda om Karaktärerna där så. Ja, oh, ja det så sätt var ju på inte ett sätt dåligt Tyckte jag inte, nej mm. Och vi fick ju en cameo av Justin Thoreau Ja, just det ja. Han spelade, <laughs> han spelade en fake ja, ähm. ja. Jag glömt bort vad namnet var Codebreaker Just det, Codebreaker det. Ja <laughs> <laughs> så, och Warwick Davis dök ju upp där också Ja, jag, precis ja, såklart. Men, Du vet ju du vet vem han spelar förmodligen För det är en som har en liten extra lång scen där med BB-8 Det är rätt ja, säkert att det ja, var, var den som var ja. Warwick Davis Jo, jag har sett mycket att det ska vara mycket cameos överlag i den här filmen Som man inte som mm, man Félix, inte har en chans att, att se Jag till, till Rogue One den var ja, just det Den var jättesötligt. Det var jättetroligt. Ja, det det, det är så när jag läste det så här efterhand han då så bara ja, jo så klart. Alltså jag blev inte så jag, jag uppfattade sånt töntigt när så blev så jag viskade såklart så det care free words. <mittar> så, jag famlade, så jävla så, han bara så jävla töntigt Och han bara håll käften Han sa sånt som Vem är rekrysant i Rogue One Då blir han så ah okej okay. Så det är ingenting som Rekrysant i en film Ryan Johnson gjorde en cameo i uh, Rogue One så. Ja så Luke Skywalker Mark Hamill gjorde ju också En cameo som en karaktär Jag inte har en aning om vem, vem det är Vad är det i den här filmen? Ja han står krediterad som Dobby Sky Alltså <laughs> uh, måste ju vara typ Canto Ja. För Canto känns som en mest cameo vändliga Där man kan slänga in en massa <laughs> man inte ens lägger märke till Ja precis Det var ju snart snack om Tom Hardy skulle ha någon cameo Ja som en stormtrooper typ. Men jag tror inte det jag var hörde någon. ingen sådär, alltså med de röstade Det är väldigt svårt för att de låter men Som Tom Hardy hade sagt där bakom det så tror jag Han har låtit som vilken annan Stormtrooper Ja men eller Nej det, det vet jag inte Det återstår det sig. Joseph Gordon-Levitt Ska ju vara med också som röstskådis. Just det, ja, det men... så, Just det, de hade också Prince William och Prince Ja, just det. Harry. Det, det sa de. Men, det, så, men det, var också, det var faktiskt en senare: Jag tyckte de fokuserade på två stormtroopers lite sådär. Så det hade inte sagt ut lite det. Jag tänkte att jag skulle få <laughs> ihåg med om de två vara där. Ett precis. Nu ska vi se. My God. De står där. Va? Ja. De står undercover. Så menar de att Gary Barlow... Mhm. Mm um, och Tom Hardy. Okej. Okay. Medan Finn och Rose går undercover. Okej. Josef Owen Levitt. Som... Uh, from... mm, okay. <laughs> Ellie Goulding också. Uh, ah, yeah. ja. <laughs> oh, en, en, en av, så att säga, Resistance. Ah, uh, ja. Uh. Edgar Wright? Ja, uh, just det. Där. där hörde jag med att han fick någon liten De var också, Han var också rebell. Nej. Uh, Bar. Skimt aserbij. Gary var jätte Den bara Nej, det var, uh, uh, var inte något till. Den, ja, ja, men det han stod uh. stora liksom. Då det är han. Uh. <laughs> ja, men så där är det. <laughs> det är väldigt trivialt som vi pratar om nu När vi inte ja, har så vi, att prata om Nej vi har så. tagit Det viktigaste här Men vi har ändå mm. hållit på i nästan en och en halv timme Nu tror jag så det är. Ja en och en halv timme med den här Och så en timme med den Alltså två och en halv timme Vi kanske får lägga upp de här separat <laughs> Kanske Kanske det, <laughs> det är ju en idé Det är, idé. Det, är idé, det lägger ni mm. märke till om ni lyssnar Ja precis <laughs> Jura, har du något mer du vill ta upp? Nej, alltså Jag kan bara säga att jag ser Fram emot att se vad Ryan Johnson mm. Fockar ihop här Det är ju förmodligen ligger ju ska säga, Minst jag skulle säga fyra år fram i tiden Jag skulle ja, inte säga jo. tre år Alltså den kommer för 2021 tror jag som tidigast. Ja för först nästa år Är det väl han solofilmen va Den är fortfarande i maj uppenbarligen Ja okej okay. Och sen kommer ju nya då Han tar efter det I, I december 2019 Ja. Och sen ryktades ju då ja. om Robby One-filmen ja, Det Det var en nyhet för ett tag sedan Att de ska börja filma I, ja. i 2019 och då okay. är det var förmodligen 2020 som de siktar på. Ja, just det. Och då gissar ja, då. jag på att den här nya trilogin börjar 2021. Så att de fångar ja. den här varje ojämnt år är, är en trilogifilm. Då. Ja, just det. För de oh, att jag, jag, jag tror de kommer ta paus från episodiska filmer. Från i alla mm. fall de här numrerade episodiska filmerna. Jag mm. kommer ta en paus på en längre tid Jag skulle få honom om de faktiskt Så långt tid som kanske tio år Fem tio, tio år, så alltså, kommer gå ganska många år Från episode nio tills vi får se Mer vad som händer efter Eller om mm. det vi vet inte hur det slutar Så alla dör <laughs> Ja man vet ju aldrig det Nej det då återstår de att se det. Jag menar det, det blir ju lite Lukas Sa väl själv att tanken var tre trilogier då, när han väl hade gjort prequel-trilogin. Mm, men han pratade väl mm. också om ännu fler trilogier än det. Jaha, det kanske han gjorde. Ja, ja, ja, han då pratade då... först om tre trilogier och en... som är en sån där trivial detalj att folk glömmer ju att Empire Strikes Back har alltid hetat episod 5. Ja, precis. Det är något som folk <laughs> ofta... Glöm som tror att det är en eftertanke i den har episod ja. episode 5 Det heter ja. den kommer kom ut också Ja, precis <laughs> Just för att den här episodiska Är det inspirerad av Mattine, Buck Rogers Och Flash Gordon Ja, exakt så, Det är ju den typen av Serial grej Det gärna om det så fler då Fler som gör något liknande alltså, Nu har du pratat om en Flash- vem var det? Vem var det jag läste om Flash Gordon? Nu går jag lite off-topic igen Men <laughs> det var någon filmskapare I alla fall som eh, Någon ganska cool filmskapare Som vill göra de här Flash Nej, det var Phil och Chris Miller faktiskt Som vi sprakade ah, ja. från Han Solo-filmen som, okay. <laughs> eh, som nu börjar Att cirkulera kring eh, Flash Gordon Okej, okay, de vill ta liksom de, Gå från Hans Solo som definitivt är en slags mm. Version av Uh, mer Buck Rogers, kanske en Flash Gordon då men jag uh, går direkt till en annan. Mm, <laughs> bokstavlig. Kan kanske får mer, få mer frihet här. Jag vet inte så uh, Jag vet inte exakt vad det var som skav där. Jag skulle ju ärligt talat gärna vilja se filmatiseringar eller remakes på de här gamla serial pulp-hjältarna mm. från den tiden. Så. Errol Flynn. Eller den här eloslin. <laughs> Ja, det är Robin Hood, Sorrow mm. är ju han då mer. Men uh, jag uh, The Shadow. Uh, Just det, The Shadow. Uh, jag jag Flash Gordon, Buck Rogers, etc, etc. Uh, mm. uh, Doc Savage. Mm. Just det, men var, var inte det på G? Det var på G någon gång. där med, med Arnold, är... av alla till och med, Så såklart med Arnold av alla planerade för huvudrollen men så var det inte något med The Rock jag hörde med Doc Savage ja, just det där kom också något efter ja, förra året var det en nyhet om det i alla fall att han är så att säga castad ah, ja okej okay. ja, är ja. Med ja, det är säkert att The Doc Savage heter inte typ Adam Savage från Nej. Nej, jag tänker på Nej. Adam Savage från Mythbusters Ja, just det. Men just det. Nej, det står här, det är Doc Savage. Det är Doc Savage. Ja, jag tänkte på när hans karaktär är det någonting som i DC-universumet som nu inte blir av. Black Adam tänker du. Black kan Adam jag... är det. Just det. Så. Mm. Allt rör ihop sig nu. Jag tror vi måste avrunda. Det <skratt> börjar bli sent också. Så. Ja. ja, men... Eh diskutera ja, vidare Star Wars i kommentarsfältet om ni vill men så svarar vi om vi kan vi ja. med, med, med ett det kan vi också göra och ställa lite frågor och, och önska vad vi gärna vill ska ja. diskutera det syns, absolut så återkommer vi med något något avsnitt här nu är det inte som helt satt i men vi pratade faktiskt mm. om för att fortsätta på samma tema om mm. Ett, vis, eh, ett visst avsnitt <skratt> om eh, skaparen åt Star Wars. Ja, mm. precis. Och eh, det kommer ju en, en svensk storfilm till sommaren som jag tycker att <skratt> måste Liken, bli... Vilken det nu? Jag kommer inte ihåg nu. <skratt> Är det Solsidan? Är det den? Nej, den har redan varit va? Nej, den har inte gått upp än. Har den inte? Nej. okej. <skratt> det hade jag väl hört det trodde jag, men uh, jag håller inte så bra koll längre, men okej, okay, då, då sparar vi oss till den då. Ja. Ja. Och ja, håll i er till, uh, till nästa så... avsnitt kommer. Så. Ja, det är inte så långt till nästa Star Wars-film också. Så. Mm, nej, där är det är du inte. Så. Och definitivt inte till trailern. Den är ju komma här i början. <hör> tid <skratt> typ första veckan eller andra veckan i januari känns det som ja, det blir nog en lagom lagom till nyårs i alla fall. <skratt> <skratt> får man se om den är Vänta nu, den har, den har ju haft premiär så säga, här så här Nu är ja, vi den väldigt tanksfrida här och pratar ja. med massa grejer. Ja, alltså gud, nu får, vi, nu får vi lägga ner det här tror jag. Ja, det, det tror jag. Det är, tack, tack, för, tack för oss när ni har lyssnat på nu. Nu var ni på att säga munvärden, men det är kinematokasten tillhörande munvärdare i alla fall. Ja. Med era två favoritmunvärdare. Henrik Ström och Tim Clausen.